Ja, upam, da se dogaja, ker vidiš, to mi ni to. Je, je, je. A? Dobro. realnost je prisotna, evo. Ok, daj z gostimo osebnega bosta iz Ljubljane. Mislim, da prihaja. Pa oh. A, pripravlja svojo mislim, da je shegla. Jan Trincel je njegovo ime, je diplomiran klozof, tema, ki se jo je, je izbral za današnjo predstavitev, je v bistvu, bom rekel, precej familijarna, ne, v pravi resnica v ljubezni, to je nekaj v glavnem načinu za ljudem, ki je predvetajo kakšnih parkih ali kakšnih romantičnih, v okoljih ne zalo, sprašajo se, če ne male s problemom ljubezni. Po drugi strani seveda ljubezen si drznam reči, že je mala eksploatirana filozofska tema, mala je avtore objekov, teh reček, ki je kar ljubezen zdaj poverat, zato je še toliko bolj izrednjivo bo v kolegah oslušal spostaviti in razložiti, kako bomo rekli, je znanstvenih sistema, sistemi, pozimno znajstveni pogled ja. na fenomen ljubeznih. Uh, jaz upam, da bo to uspeva, ne? In te, da svoji v tej, tej svoje neujemljivosti, konceptualni, filozofski ne? Ne vedemo, kaj počno, ne? Ne vedemo, kako se pripravili. In uh, še posebej, uh, nekaj rad tako da smo dali, med drugim tudi na skrižnem oknju. V tem, tem času sem bar predah, dogajal nekaj dogajal nekaj Med drugim se bo dogajal srečanje s Platonom na teološki fakulteti. A, tako da je pač nekaj konkurenčne publika verjetno odšlo tja. Uh, Zanimiva, vrat tukaj nemo, bo rekel pašno, tako da, tako da se pojmo, da bi sposoben bilo fakcije, ne. No. Zdravo. Um, no, jaz bom danes govoril pač o ljubezni, ne, se pravi, naprej se upremeničujem, mogoče bo, karakoli bom že rekel, zveljelo malo zmedelo, tako da kadarkoli me lahko ustavite, če, če, če, ne bo, če ne bom dost jasno govoril, ne. Se pravi, jaz bom poskušal tukaj predstavl pač to resnico v ljubezni, ne? In to, kar me zanima, je pač, na kakšen način je možno v resnici pač o, o ljubezni znanstveno govoriti, ne? Se pravi, tukaj nas ne zanimajo pač ne, mene izpovedi pač tam zaljubljencev oziroma, ki pač je, lahko mi njim verjamemo ali pa ne verjamemo pač da poznajemo resnico ljubeznine, ljubezni, ne? Samo prvo, kar je pač trebalo znanstveno teorijo ljubezni, je pač, da je sistematično pa znanstveno eksplicirana kar bomo tukaj govorili je to, da um, ja, bomo podati znanstveno teorijo o resnici ljubezni, ne? in zdaj, tako, pač, na kar ciljam tukaj je to, da ne bomo podali pač samo ene teorije ljubezni, ki bi bila lahko pač preizkušena, pa uvržena pa samo ena hipoteza, na bi se nadgrejevala, na tako kot za je znanost, na Velja, nem Popper je postavil na tezo, da vsaka znanstvena teodita na nek način nikoli ne mora biti verificirana, se prav nikoli ne more biti vzpostavljena kot resnična, vedno je možno samo ovrečne. Se znanost na en način v, v enemu temu, da no, rekel, kolikor znanost pač govori o kot teoriji o objektu, je na en način vedno odpostavljena kot res samo hipotetična in vedno zmo, v možnosti enega dograjevanja in ene nesigurnosti. V, je, vedno je v eni limitni funkciji. Ne. In da smo tukaj pokazati, na kakšen način je pač možno govoriti o na znanstven način, o ljubezni, ampak ne kot samo na hipotetičen način, ampak postaviti eno pač presnico ljubezni. Ne? In zdaj, tako, pač, prva stvar, ki bo pač, vodilo predavanje, spravo glavno vprašanje, ki nas zanima, je, kako se spoh, pač zadinti glede objekta ljubezni. Ne? Pač, o, o čem sploh govorimo, v koncu ko govorimo o ljubezni. Ne? In zdaj, to je v bistvu vprašanje, ki bi lahko rekel, tukaj je ena dosti temeljna filozofska teza. Naprimer, ukor se, se kaže, je to, da v filozofiji v temelju, je vlastna dosti ena nedialoškost pa ena nedemokratičnost. Ne? na če pogledamo naprimer, vsak filozof, oziroma ja vsak avtor pri filozofiji pač vzpostavlja na en določen koncept, naprej koncept govori o Bogu, govori o resnici, govori na o ljubezni, ne? ampak ko koncu mi vemo zares, kaj on govori, ali preberemo, v bistvu, ko tega avtorja poslušamo, še ali takrat vidimo, kaj opis spada pod en pojem, ki je na začetku čisto prazen. Ne? In zaradi tega je kont kontro, ne vem, samo filozofsko branje, ne, to, to je zdaj saj moja skušnja, kont je čisto neproduktivno, če mi naprimer, beremo enega avtorja, beremo ne vem, en traktat o Bogu in, in, in prihajamo naprej že z enimi lastnimi predstavami. Se pravi, mi naprimer, vemo, kaj Bog je ali pa celo, da ga ni, kar koli naprimer, že. In potem nam v bistvu kontro, samo branje nam ne more nič, nič ponuditi. Zaradi tega, mi avtomatsko že, že vemo, o čem naprimer, naj, bi, naj bi nam um, avtor predaval. Konkrat, če, če, če mi imamo vnaprej že pač podano eno določeno privatno na v predmetu, od, od tega, od avtorja, ne moremo zvedati nič drugega, razen te, to, kar se pač sklada že vnaprej s tem, kar vemo, to, kar se pa ne sklada s tem, kar vemo, je pa itak tako vršeno, se pravi, da na en način ne zvemo nič. Mogoče pač če samo raširimo, imajo svojo pač privatno teorijico, o ko koli predmetu ga živamo, ampak zvedmo pa kot in fundamentalno novega, ne. Zaradi tega je pač tukaj treba pač povedati, da, da pri filozofiji, naprimer, čim imamo, čim imamo naprimer, dva avtorja, ki se, ki se ne skladate, na že v osnovi, no govorimo naprimer, o ljubezni ali pa o Bogu, v čemer koleži, naprimer, primer je tema ljubezni. In če ta pač dva že objekt določen drugače, če ima v bistvu samo objekt, na katerega pač ljubezen mer, na en način, je konceptualno drug, se itak ne mora pač zediniti. Zdaj, ker na en način že ne govorite o isti stvari, pač lahko rečemo samo, da naključno, ima pač ta objekt isto imen, naprimer ljubezen. Ne. Zdaj naprimer mi lahko rečemo, ne, pač vprašanje, ki sem ga postavil, ne, je spoh, kaj spoh pač mislimo tukaj z ljubeznijo, kako se pač zdaj zediniti glede objekta, o katerem s govorimo, kot tukaj naprimer znotraj ene resnice o ljubezni. Um, zdaj stvar v na naprimer za, za ljubezen poznamo, ne vem, eni lahko govorijo o ljubezni kot del mu principu, ki združuje nasprotja pa ne vem jing jang, karkoli se že pač predstavljajo, Eni pač govorijo, na o, o, o notranjem občutku, ki na primer se predstavlja, da to nikakor ne more biti ekspliciran, ne? Eni pač predstavljajo ljubezen kot na primer ko bi reku božjo zapoved ki pač, je pač vem, kristusova zapoved ljubiti pač svojega bližnjega, ne? naprimer, ne, se pravi, tu, ki je, je dana ena doložba, vsebina ljubezni, ne? in pač tukaj se že avtomatsko vidi, da, da naprimer, ljubezen kot kozmični princip, ali pa ljubezen kot, kot naprimer ena etična zapoved, ali pa ljubezen kot ena čista notranjost, en čisti občutek, so že v originalu pač dost, dost, dost heterogeni objekti, na katere pač mer, veliko en skupni označevalc ali pa skupna beseda, pač ljubezen. Ne? In pač prva stvar, če mi sploh hočemo pač govoriti na en znanstven način, pač hočemo povedati resnico v ljubezni, ne moramo najprej vedeti, o čem sploh govorimo. Ne. Prav, a govorimo tukaj o kozmičnem principu ali pač občutku in vse to. Ne. In zdaj samo, samo dejstvo ne, da, da moramo mi že pred pač samo znanosti na en način določiti svoj objekt. Pomen, da na en način znanosti, naprimer, kaj bi jih lahko z asilo imenovali, naprimer, objektivne, naprimer, bi lahko rekli fizika, kemija ali pa biologija, naprimer. To so zdaj primeri tukaj, kaj so mi jih dal, ne. Je stvar v tem, čem se te znanosti izpravljajo k enmu fenomenu ljubezni, objektu ljubezni, morajo na en način oni že določiti ta objekt. Oni morajo v bistvu na en način že vedeti, kaj sploh opazujejo. Oni morajo iz vse množice objektov znotraj sveta, kako bi rekel, razločiti ene določene, ene določene objekte, ki jih bojo paš ki jih bojo potem, naprimer, almerali, ali, ali računali, ali eksperimentirali, pa z njimi ne. In zdaj stvar je v da kon koncavno je vsa resnično določitev ljubezni presotna tukaj že predvsemi temi znanostmi. Zaradi tega, če oni čim so določili objekt, ga bojo merili, so že porabili pač ravno to določitev, kar nas tukaj zanima. Ne? Sprav nas na en način tukaj ne zanima sam ena empirična določitev, pač fenomena, naprimer, kako se pač ljubezen obnaša v določenih situacijah ali pa na določenih planetih, kukorkoli bi že pač tem ampak nas zanima sama notranja vsebina ljubezni, se pravi, sama notranja vsebina ljubezni, ki pač temu. lo bi rekel, znanstven, objektivnim znanstvenikom, sploh omogoča vzpostaviti ljubezen kot objekt, za razliko na od kozarca, ali se vrk. Se pravi, ljubezen mora imeti ene določene parametre, ene določene eno določeno vsebino, da sploh vemo, pač, da lahko tvor objekt. Ne? Se pravi, Te znanosti, ki bi jih lahko rekla, pač v, v, v smislu sodobnih, modernih znanosti, naprimer, na enmu objektnem pač, nivoju, pač strogo objektnem nivoju, naprimer fizika, kemija in biologija, že predpostavljajo že eno minimalno na objekta in to, to, to, to, to pomeni, pač, konc kontov pač eno določeno kazanje na objekt in samo to kazanje na objekt že pomeni, da mora ta objekt vnaprej določiti kot na objekt, z imenom ljubezen, za razliko od vseh ostalih objektov in da lahko to razločijo, morajo že, um, že predpostavljati eno zeločeno vsebino na podlagi, katere to spoh razločijo. Nas pa zanima ravno sama ta vsebina na podlagi, katere spoh lahko vemo, da govorimo o ljubezni oziroma, da, da vemo, o čem govorimo, ko govorimo o ljubezni na eni način, ne? Se pravi, da tukaj, če, če hočemo pač vzpostaviti eno določeno znanost o ljubezni, nem tukaj na sama fizika, kemija ali pa biologija na ne pomagajo. Na primer lokje okay, fiziki, je iterakže pač težko govoriti, kaj kaj na primer znotraj fizike bi splohlaus predstavljalo ljubezen. Na primer, lov bi se predstavlali pač en kozmični princip, ki združuje pa karkoli že pač tukih paš ljubezen govorili z osebnem na metaforičnim način, ne. Potem na primer kemija bi že na primer bila, lov bi rekli bolj zanemiva, na primer lov bi se postavljal na primer namenega en objekt, naprimer, enega zaljubljenca, naprimer, ko bi rekel, ja, ta je pa zaljubljen, pa bi meril razne kemične reakcije, pač, kaj se v njem dogaja. Ampak tukaj pa, naprimer, ena pa pri biologiji, naprimer, bi rekel, ja, sej, konc konc vsi vemo, kaj je ljubezen, to je takrat, ko pač fant za zapunco, ne, in gremo zdaj zmeriti, naprimer, kaj se v njemu dogaja, v kerem letnem času se to dogaja, za razliko od drugega, ali pa slob pod katerim nebežkim znamenjem, ali pa kakorkoli že, ne. Ampak, kakor sem pač rekel, Za, za vse pač te znanosti, na primer fiziko, kemijo in biologijo vela, da na en že predpostavljajo pač določitev svojega objekta, ki ga pol merijo. Nas pa pač zanima ta določitev. Ne? Se pravi, na en način pač pri določitvi, znanstveni določitvi, ljubezni pač odpade ta objektni pol, Ker bi pač bili mi z ljubeznijo na en način kot z nečem, pač fiksnim, nekaj bi rekel, evo, to je pač naša stvar, gremo pač zmeriti, gremo pač eksperimentirati z jo. Tako se pač z ne da. Pol, na drug način in ne da se pač zaradi tega, ker pač moramo že vnaprej vedeti, kaj jo določa, zanimajo nas pravno ta določitev, se pravi, pol je en drug na primer način, kako bi se lahko približili ljubezni, ne? In to je na primer izročila, prekenih na primer, znanstvenih podatkov, na primer, ki so nam že dani ali pa na primer prek umetnosti, na primer poezije, na primer ki, pač, kjer pesnik pa ne govori o ljubezni kont na en način je pač ena splošna predpostavka da o ljubezni se pač se pač, ve nekaj, ne? pač je ena splošna zasnova, v, ne, ne splošna zasnova, splošna predpostavka je pač, da ljubezen je, tudi če pač človek predpostavlja oziroma priznava, da ne zna, ne vem koliko znanstveno govoriti o ljubezni, nekako govori, da se, se, se v bistvu vemo, o čem govorimo. Ne? In naprimer, stvar je za o da ravno to vedenje, ki nas zanima, naprimer, Tukaj se ponuja pot, da naprimer v vsebini tega vedenja pač nekje zvemo skozi izročilo, ali pa skozi znanstvene podatke, ali pa naprimer skozi ljubezen. Ne? Mhm. Tukaj je pa pač druga stvar, ki se pojavlja kot uvera, uvera do znanstvene določitve ljubezni. Se pravi, mi smo tukaj konc konc soočeni mi, mi se sprašujemo, kaj je ljubezen, ne? in potem ljubezen postavimo tukaj pač kot čisto eno prazno besedo in pač iščemo zdaj po literaturi, naprimer po, ne vem, po velikih pesnikih ali pa po naprimer, ljudskih modrostih. Kjerkoli že je, da bomo pač te tej besedi pač ustrezno vsebino. Ne? Ampak zdaj tukaj, naprimer, mi, mi, mi pač lahko zberemo veliko podatkov, pač res veliko podatkov. Ampak tukaj je pa zdaj stvar v temu, ne? da mi imamo tukaj ene podatke, ki, za katere nam je v bistvu zagotovljeno, da te podatki se nanašajo na, pač na besedo ljubezen. se prav na en katerega mi vnaprej že ne poznamo. Ne? Zredeja, ker, ravno zaradi tega, ker ga vnaprej ne poznamo, Smo pač spoh iskali njegova določina, če ga pa naprej poznamo, je pa, bi, ravno to bi bilo pač tisto polje za znanstveno določitev ljubezni, kjer pa hočemo pač postopati od začetka, pač, ne, ne z enimi, enimi predpostavkami, pač, kjer jih imamo. Zdaj, tukaj, čim bi pa pač o ljubezni zvedel pač na en dost bi rekel, zunani način pač, preko enih izročilne, se pa tukaj pojavljate pač dve, dve, dva novo govora. In prvi je to, ne, da naprejma, če v ljubezni pač zvemo iz knjig, konec koncev, pač ali iz umetnosti, ali pa iz knjig, je pač uvera, tukaj do u, u, uvera do resnice ljubezni, se pravi uvera, da bi na ta način dosegli resnico ljubezni, je to, da pač mi lahko dobimo določene podatke, ne, ampak tem, to, tem podatkom je vedno lasno pač eno nadgrajevanje, pač vedno je pač možno postaviti oziroma najti boljšo teorijo. Vsi konec koncev, mi ne vemo, kdo je naš ljubezni, ne, ampak sam poizvedujemo v ljubezni ne, način, ne. In, na en način. Naprimer imamo mi tukaj ene podatke o ljubezni, ampak vedno lahko čakujemo še nove podatke in še nove podatke. Ne. In na ten način tudi pač ne moremo doseči resnice o ljubezni, ampak tukaj na primer to, čim se približujemo, je še vedno pač, hipoteza oziroma ena ljubitna funkcija ljubezni. Ne. In, to je taj, pač, in to nam pač vedno onemogoča eno pravo vedenje, eno resnično vedenje. Sprav, mi imamo tukaj ene določene podatke in lahko samo pač verjamemo, da to pač je ljubezni. Pač, in t Na ta način mi že naprej predpostavljamo, da v ljubezni konec koncev ne vemo nič, ampak, ampak imamo tukaj kon koncev eno prazno besedo, en zvok, kateri bomo pridali že ene podatke, na podatke, sem, um, za katere samo verujemo, da, da, da so ljudje pač vedeli, da to je ljubezen na, na nek način. Ne? In to spet na, iz svoje strani pač onemogoča eno vedenje za združitev naprimer, imena ljubezni in enih podatkov, ki naj bi pač zapolnjovali pač vsebino ljubezni, je vedno potrebno pa šlo rekel, da da to lepilo, ki pač združ imel ljubezen z enim določenim vsebino ljubezni, je vedno vera, pač mi lahko se verjamemo, da te podatki so pa pač raznično ljubezen. Ne? In pač tukaj iz te strani se pač že pokaže, da na en način tukaj spet nimamo vedenja, spet ne moramo doseči ene res objektivne raznice, ene obče raznice, po drugi strani, se pa ljubezen, ki bi bila dano, samo na rečine ena informacije, se pač upera, če ne drugo, pač že razumskemu občutku, da vsak pač zaljubljenc nekako avtomatsko že ve, kaj ljubezen je. Se da, da pač njemu že ne bodo solili pamet pač ne vem, da, da je ljubezen v bistvu nekaj čist drugega, kar, kot to, kar naprimer on čut, neki taj. Se tukaj je že na eni osnovni ravni pač podano, da primer znanost, ki je bila naprimer na taniče vzpostavljene ljubezni, na noben na način ne more pač biti vzpostavljena kot z enim, lahko bi rekel, zelo subjektivnim pristankom na to, da je to resnica zrse, ki po eni strani predpostavlja vero, po drugi strani pa predpostavlja na en način to, da pač sama ljubezen ne more biti dana kot pač informacija o neznanem predmetu na način. Ne? Ker če bi bila to dana kot informacija o neznanem predmetu, bi konc koncu ljubezen bila res samo prač prazno ime, bi mu pač lahko rekel x. Pač to, to, to ne bi bila nobena lahko bi rekel, tudi to ne je bila nobena imanentna eksplikacija ljubezni, ampak bi bilo pač eno selekcioniranje poda podatkov, ena informacija, ki bi konc noso spravljal paket z enim določenjem imenom, ki bi lahko bil to ne, X ali karkoli že, lahko pač tudi ljubezen. Spravljamo, tudi ta pot pač ne, ne more biti pot pač do, do resnice v ljubezni, spravljamo, do ene znanstvene, iz, znanstvene izpostavitve ljubezni, ki pretendira po resnici, ne? Ne, samo ne samo po hipotezi. Ne? Prav, da na noben način po objektivni plati ne pridemo nikam. tega, ker naprimer na iz te znanstvene platike smo omenili pač fiziko, kemijo pa biologijo vedno že predpostavljamo, kaj pač naš objekt je. in tukaj je je na en način že predpostavljeno. Po drugi strani, naprimer, če pohočemo se ljubezni približati prek enega izročila, pa tak sploh ne vemo, če, če bi te podatki, ki jih pač imamo v ljubezni sloh, če ustrezajo na imanenite način temu, če mora bi lahko ljubezen. Tukaj je pač vedno, ime ljubezen teh podatkov ni na nekaj čist naključnega pač. Konč kot je ljubezen sama tukaj totalno v svoji pač, imanentni funkciji, oziroma v imanentni resnici ali pa imanentni vsebinskosti čist zbrisanja. In zdaj, stvari temu o da mi, mi si pa vsaj prezadevamo pač o resnici ljubezen podati resnico ljubezen na način ene imanentne eksplikacije. Se, se pravi, ne na način zbirka podatkov, ko mu že kakršno koli ime, ampak mora biti pač to, en zbir podatkov, katerega princip enotenja mora na imanenten način biti izpeljan, pač iz pojma ljubeznih. Se pravi, ravno en določen, sistematiz, sistemi, sistematizirajoč princip, na podlagi kot enega bomo pač določali s objektu ljubezen pač pre, določene predikate, ki bojo pač tvorili osebino ali pa resnico njegove osebine. Ne? Spravo, mi moramo začeti na vprašanje, pač, ki sem ga postavil tukaj, o čem v bistvu sploh govorimo znotraj ljubezni, Kaj je pač sploh tist objekt, zno, o katerem govorimo, ne, bomo pač preformulirali. Ne. In zdaj, jedina pot, ki je pač na podlagi tega, da na objektiven način pač v ljubezni ni možno, ni možno pač podati um, resnice, je, da ljubezen, oziroma vprašanje po kaj da ljubezen je, pre, reformuliramo vprašanje, ne, Se pravi, pod kakšnimi pogoji je izjava, oziroma, pod kakšnimi pogoji ima izjava ljubim te lahko svojo realnost, ne. In zdaj tukaj pač je slovenščina zelo pač dober jezik, ki pač tukaj, ne, za ljubim te, v za razliko, naprimer, za od hrvaščine, na naprimer, potem nemščine, angliščine, kjer imamo, naprimer, izraze, ne vem, love, libe, pa volim, na primer, ne, ker, naprimer, v slovenščini pač mi ne moramo reči, jaz, ljubim zdaj ta sok na primer, Pač meni je čisto dobro, ne pomeno sok, ne, ampak se pa pač da volim krastavce ali pa volim mojo drago na primer, ne? Pač in zadeva v Slovenčini pač točno vemo, ko govorimo o ljubim te, je to pač ena zelo določena osebina, ki se pač razlikuje na primer od I love na ali pa od vih libe ali pa od volim, na ne? Se pravi, zdaj smo pač Edina pot, kjer pač lahko določimo ljubezen, pač na en način se nam v samo, samo vprašanje po ljubezni, čisto abstraktno, se nam zmuzne iz vseh pač možnih platin. Pravda je edina pot, ko lahko pač mi zagrabimo pač ljubezen, je, če analiziramo, na kakšen način je pač izjava ljubim te, realna izjava kot dokaz ljubezni, se pravi, kot dokaz realnosti ljubezni. Tako, ampak Se pravi, če objektivna plat, pač, določitve ljubezni čisto odpade. Ne? Se pa drugo vprašanje zastavi, a je pa ljubezen čisto subjektivna? Je to vedno, je ljubezen stvar samo vsad zga posebej, ki pa je izmožen izreči izjavo, ljubim te, pa naprimer, če zagotavlja celo, da je pač resnično še čut zraven. Ne? Ampak, a je pač to zdaj res en, res toliko nevoljulik koncept, naprimer, da je res sam čist individualen, pač čist partikularen neki Na podlagi Česar že avtomansko pač ni možno podati nobene znanosti. Ne pravi, vsak pač zase pač sam ve, kaj je ljubezen je, ampak tukaj, se ne, tukaj ni nobene sistematizacije, tukaj lahko pač ljudje, ljudje zagotavljajo vsega Boga pač v ljubezen, konc koncev ne, ampak tukaj ni nobene sistematizacije, tukaj bi bilo spet ljubezen pač en, ena vreča enih pač o ljubezni, kaj, kaj, kaj je, ampak to, to pač ne, ne more tvoriti znanosti. Zdaj, ker znanost kot prvo, če je, že karkoli vzpostavlja, je eno zeločena sistematizacija ki ko tudi pač princip selekcionizacije pač določenih predikatov ki, ki se vežejo pač na objektivne, se prav če že analiziramo pač to izjavo ljubim te, se tukaj, če hočemo pač na znanstven način vzpostaviti pogoje realnosti te izjave, se moramo pač odreč, vem, enim zgolj občutkom, ne? Ravno z sami občutki se že avtomatsko pač odrekajo polju diskurza. Pač, če če kar količ tvor znanosti, je to dejansko pač polje diskurzen, polje ene možne občusti, na podlagi, katera je raznica prežnostopna za vse. Ne samo pač omenih občutkih, kjer skrivamo v svoje notrajnosti in jih, ne vem, pač že čist, a priori pač ne moremo univerzalizirati. pač lahko samo rečemo, oh, jaz res pulmočno čutim, ampak to je to. Um, se pravi, če Na en način ljubezen ne moremo določiti niti kot objekt. Na en način tukaj, kot čisti subjekt ne, sem nam mogoče tukaj odpira še ena pot, naprimer, kjer ker bi na samo izjavil ljubim te, določeno na znotraj enega objektivnega polja, se prav nabrali bi pač par ljudi, ki nam zagotavljajo, da so zaljubljeni, prav ki so nosilci izjave ljubim te in jih potem pač spet merili na različne načine, pač opazovali, ja, merili, da njihov krvni pritisk, kar kol bi si na primer, in to bi spetla bila pač pot do resnice ljubezni. Ne. Sem tukaj ki se se spet odprveč pač ena, lahko bi rekel, en minimalno obrošanje, v kako konc koncu mi vemo, da pač te ljudi so zaljubljeni. Kako, na kakšen način bi mi kot tisti, ki so ki, ki znanstveno pristopamo k ljubezni, vedeli, da pač te ljudi po domače rečeno ne lažjo. Mi bi lahko nabrali, ne vem, kaj, sto ljudi pač, ne vem, toliko, kakor je pač z, zadošča eni ciljni, oziroma eni zadost veliki grupi, naprimer, da bi se jih lahko, ne vem, kako že, statistično lotali, ne. Ampak tukaj spet paš ne moremo, kon kon res ne moremo pač videti, za res ljubijo, ne. Ali se nam na primer Po drugi strani pa tudi ne moremo z enim detektorjem laži izprobati, če oni za res ljubijo, zradija, pač, pa detektorjem ljubezni, konz ne zradija, ker sam da detektor ljubezni bi mogle spet točno določiti po določitvah ljubezni, ki bi pač zmerile to, kar mi itak живеmo v objektih. Ampak tukaj bi avtomatsko spet že vedel, kaj ljubezen je in zaradi tega bi bilo to, kar bi merilo spet samo ena empirična določitev, ne? Nam tukaj v zadnji sanci ne gre samo za empirično določitev, ampak za določitev objekta in za določitev njegove resnice. Ne? Se pravi, če nam tukaj... Zdaj, v bistvu, problem, katerega smo postavljeni, ne, je to, da na način objektivna znanost se pač ne more ljubezni približati zaradi tega, ker pač že avtomatsko predpostavlja, da mora vedeti, kaj ob njen objekt je, če pa pač tega ne predpostavlja, pa v bistvu ne ve, kaj njen objekt je. Pač znanost, objektivna znanost lahko pač mer kar koli že, ampak ta, ravno ta kar koli že ji mora biti pa pač dan izvod njega diskurzivenga polja. Sprav, ona je pač naslovne, se objekt bi lahko rekel, da je njena predpostavka, da besedno pač. Ona sama se ne more določiti pač svojega objekta, ampak mora objekt že imeti, da ga lahko določa. Ne? In zaradi tega pač objektivni znanosti pač se lahko spravlja so svojimi inštrumenti pri ljubezni, ampak kvarno kvanto ne bo mogla vedeti, ali to pač res ljubezen, oziroma tudi če bo vedela, to je ljubezen, če bo slucal, da to je ljubezen, ne bo bo mogla vedeti, zakaj je, in tukaj je v bistvu sama obihtivna znanost na en način pač prečrtana kot pot resnice do ljubezni. Ne. Po drugi strani, ne, če se pa pač ljubezni lodmo iz subjektivne platine, pa lahko rečemo ljubimci, zaljubljenci, tisti, ki so pač res zaljubljeni, na en način že vejo, kaj, o čem govorijo. Ne. Pač oni imajo to, kar znanosti manjka. Ampak njim pa ravno manka pač princip znanstvene sistematizacije. Ne. Se pravi, zaljubljenc, če sam reče, o, jaz sem zaljubljen, pa moja draga je lepa, pa to pač to ni, to, to ni znanstveni diskurs o ljubezni. Neki pač, pač rabijo, ne. znanstveniki imajo pač znanstveni govor, ne. Se pravi, On pravi, oni on razpolagajo z diskursom o ljubezni, ne, ampak jim manjka objekt. Zaljubljenci ne, pa imajo pač objekt, oni točno vejo, o čem napremer govorijo, ampak jim manjka znanstveni govor. Ne. Se pravi, edini način, ne. se pravi, niti na samo na zgolj objektiven način, niti na zgolj subjektiven način se pač mi ne moramo približati ljubezni. Ne. Ampak edina rešitev, ki je tukaj sploh pač je omogočena, da pač pridemo do ljubezni, zaradi tukaj, če ustrajamo samo pred tem odvojim, lahko moč pač ljubezen je nekaj, o čemer se na dan danes objektivno daraš in ljubezen pa si pač lahko spet samo sam čutimo, mislimo pa v kvarnah, pač govorimo o njej. Ampak več pa ne, pač znanost o ljubezni pač ni možna na ta način. Ne? Ampak tukaj se pač ponuja rešitev. Ne? Rešitev, da ta dva problema pač mislimo skupine. Se pravi, in na kakšen način je pač možno ta dva problema misliti skupaj? Je točno to, da upeljamo subjekt ljubezni, ne? se pravi, subjekt resnične ljubezni. končno za ljubljenca, ki, ki, no, ki bo pa vzpostavljen na podlagi enega znanstvenega diskursa, se pravi, ki bo, bo, bo zmožen svojo, svojo osebno izkušnjo ljubezni ne? na en način znanstveno eksplicirati. Ampak tukaj spet ne moremo govoriti, Pač, tukaj ne moramo zdaj reči pač enega človeka, ki je boljši od drugega, pa bo mu pač preprosto vrjeti, ja, ti boš, pač, te vrjavimo, da boš znanstveno govoril, z razliko od enega drugega, ki ne bo znanstveno govoril. Tukaj mora biti pač princip znanstvene sistematizacije enega izkustva a priorno določen. Ne. In to je možno tako, da pač mi ne obrašamo enega pač neključnega človeka naprimer, ali pa enega Nekoga, za, za katerega lahko resnično predpostavljamo, naprimer, da je pač subjekt ljubezni. Se pravi, da je za ljubljenc, pa mora reči, da probi pač znanstveno pač govoriti o tem, ampak samo to, da predpostavimo, da je edini subjekt pač ljubezni možen kot, se pravi, subjekt resnice v ljubezni, zmožen kot dejanski subjekt izkustva, zaradi tega, ker samo on razpolaga z dejanskostjo pač svojega objekta, on na en način ve, kaj je. Se pravi, da to minimalno strukturo probamo sistematično razgrniti na imanenten način. Sprav, edina, edina pot, kako mi lahko pač na, na en znanstveni način dosežemo čresnico pač ljubezen je, da to minimalno strukturo, kjer je pač subjekt ljubezni v identiteti s svojim objektom, če mora zadošča pač ravno zaljubljeni subjekt, da to minimalno strukturo ekspliciramo na imen način. Sprav, da te strukture ne prihajamo na nek zonalni način, ampak da probamo pač samo to strukturo na iz te strukture deducirati vse, pač, vse nasledke ki jih omogoča, ali pa ne vse nasledke, ampak pač tukaj bomo paš določili samo ene glavne nasledke pač, tega, kaj omogoča ta minimalna struktura. Ne. In zdaj tukaj, naprimer, ravno s tem, ko pač mislimo o te dve vprašanje skupine, se prav kako je pač možno znanstveni govor ljubezni, pa kdo nam konc konc lahko govori o ljubezni? Ne. In ko vidimo, ne, da je v bistvu znanstveni govor možen šele takrat, ko nam o ljubezni govori, ta, ljubezni ji na en način, živi, se pravi, zaljubljenc, šele s tem je pač dan temelj pogoja ljube, znanstvenosti o ljubezni. Ne? Zdaj, je, ki še je da je ljubezen, se pravi, objektivna vsebina, nena objektivna občat no bo je znanstvena vsebina, ne? je določljiva le prek enega minimuma subjektivnosti. Ne? In že ta subjektivnost, se pravi, ta identiteta subjekta zaljubljenosti in subjekta, konc koncov, resnice o ljubezni, ne? če dokaz potem da je to za resnico ljubezen lahko vzpostavimo spokh teritorij na podlagi katere na lahko spokh govorimo o ljubezni, ne, ker drugače postajamo pri relativizmu, se prav na sam objektiven način, se pravi fizika, kemija, biologija, ne. pri relativizmu. lahko govorijo, o kar ko je žene, ampak nikoli ne pršle pač ne morejo če je to pač res ljubezen, ne? Osiroma ne, tako, um, ne pre relativizmu, pre agnosticizmu, ne, pač, prav oni lahko govorijo kar koli že, ampak v bistvu na imanenten način pa pač ne more poznati svojega objekta in zaradi tega vedno vstajajo vprašanje, a so te podatki, ki smo jih dobili res podatke o ljubezni, ne. In tukaj je, kot en temeljni agnosticizm, se pravi, ena teza, ena resnica o tem, da na imanenten način ne moremo spoznati pač ljubezni, se pravi, svojega objekta in zaradi tega je vse, kar mu pač, k, vsi jih. Um, ki mu jih pridamo, so na en način arbitralni. Ne. In to nikoli ne moramo vedeti, da res pač dosežemo resnico ljubezni. Če pa ustrajamo pač pri tej drugi, pač pri drugem polu, se pravi pri subjektivnem polu, postavljamo ja pri relativizmu. Ne. To je pa točno to, da pač vsak lahko pač po svojo govori, kaj da ljubezen je, ne. ampak tukaj pač ni nobenega principa sistematizacije. Ne. In tukaj pač dobimo samo sto tisoč pač izjav o tem, kaj da ljubezen je in pač 100 tisoč pač res reso resnišnih izjav, pač vsak bi pač lahko rekel, ja, jaz pa res počutam, ampak tukaj pač spet ni. Nobenega pogoja za eno sistematizacijo, naprimer, kaj je nujno zaznano. Se pravi, zdaj smo prišli sprav do osnovne možnosti, pač res ene, resnice o ljubezni je, sprav, do osnovne možnosti govora, spravo us, us, govor v polja govora o ljubezni je to, da, da pač pokažemo, da je sam objektiven govor o ljubezni pač vedno. Vedno nujno vezan na eno subjektivno vsebino. In s tem je sploh šele omogočen, naprimer, en znanstveni govor o ljubezni. Ne? Se prav znanstveni govor o ljubezni je lahko zdaj samo kot, je, je možno samo kot imunentna eksplikacija pač pogojev možnosti izjave: Ljubim te. Se pravi, tako smo pač zdaj določili naš objekt. Ne? Ampak zdaj pa stvar spet o temu, ne? Če pač gledamo to izjavo: Ljubim te, kdo je zdaj subjekt te izjave? Ne? Se pravi, A, a, pač a lahko rečemo, da zdaj pač mi konc koncev govorimo o človeku, ki ljubi, ne. Ampak tukaj odgovor je pač mora biti ne, ne. Tukaj ne govorimo o človeku, ki lahko pač ljubi, tudi ne, ne. Ljubi ali pa tudi ne, ampak govorimo konc koncev o zaljubljencu, ki pa lahko je tudi človek ali pa tudi ne, Naprimer, ne lahko pač ni, govorimo pač Pogoji možnosti ljubezni so lahko zaradi menja spostavljeni tudi na Marsu, pa če jaz ne šproti. Zaradi ker stvar v tem, čim analiziramo izjavo, pač ljubim te, to nikakor ne pomeni, da je pač subjekt te izjave nujno človek, ampak je pač nujno je pa pač ljubeči. Pač. Subjekt izjave je ljubeči. Ne? Sprav, ne moramo, naprimer, in tukaj primer avtomatsko pač, ki spade to, da o ljubezni razočaranci konc koncu ne morejo govoriti. Zaradi tega, ker če govori stališča ene iz stalična zunanjosti pač te izjave ljubim, ne. že govori kot, en, kot naprejma, en subjekt, ki mu je pač sama, sama ljubezen neki zunanjega. Ne. Ampak mi smo pa rekli, da v bistvu o ljubezni lahko govorimo samo kot imanetne eksplikaciji pogojev pač tega, sprav pogojev izjave ljubimte. Sprav vsak, ki se je postavil do subjekta tega ljubljenja na zunanji način, je že avtomatsko upisano polje, kjer pač samo to ljubljenje gleda na objektiv način, Tukaj smo pravno pokazali, kateri so nemožnosti pač govor o ljubezni na objektiven način. Ne? Se pravi, ta, ki lahko govori o ljubezni na objektiven način, je nujno za ljubljenc, ki sistematizira svojo izkustvo. In še tako je pač podana lahko znanost o ljubezni. Ne? In zdaj, še spet, če pa zdaj analiziramo predstavo oziroma izjavo Ljubim te, ne? Pa vidimo, da imamo tukaj pač ljubečega v ekskluzivnem razmerju do nekega tipa. Razo tukaj naprimer je slovenščina, kot sem prej pač omenil, dobra, ne. ker pač ljubimo, lahko res samo ekskluzivno, pač ne moramo ljubiti, ne vem, dobre hrane, pač to imamo lahko radi. Ne, pač, ne vem, v angleščini se pač to da, v slovenščini se tega ne da, ne. Vedno, kjer imamo objekt, subjekt ljubezni, imamo vedno avtomansko spostavljeno Eno ekskluzivno razmerje nekega jaza do tija, ampak ta jaz na ne more ne more biti preeksistenten pač te izjave, se pravi, enmu, lahko bi rekel, temu tiju, ne. Zrateja, ker oba, sam jaz in ti ljubezni ne, sta dana samo na podlagi tega, da imamo mi že eno realnost izjave Ljubim te. Se pravi, prav, in subjekt in objekt ljubezni, ne, ki definirata ljubezen samo, se pravi, ne dogajanje, kot bomo še pokazali, ne. Ne mora obstajati pred ljubeznijo sami, ampak v bistvu sama ljubezen je šele ta, ko vzpostav in subjekt in objekt. Ravno zaradi tega, ker sama, sama izjava ljubim te, sploh šele vzpostav pogoje svojih zmožnosti. Šele samo samo to imanente način pač ne izpeljave. Ne? Spravo, ne moramo govoriti v bistvu o tem, da se človek pač šeta, živi vsak dan ne? in potem se enkrat zaljubi. Ne? Lahko, na značen način bi lahko temu rekel samo, imamo pač subjekta ljubezni, Ki je prej pač, mislil, da je človek, pa, ne vem, ki, za, za katerega naprejma, lahko empirično ugotovimo, da je tudi že šel tu po svetu ali nekaj ne. Ampak baš pač, to ni isti subjekt, pač to ni isti, bremež rečemo, lahko je isti človek, ker pač, gledamo samo eno fizično pač, podobo pač, tega nekega bitja, ki ga opizujemo. Ampak pač ta subjekt ljubezni ne, pa vznikne samo pač, znotraj ljubezni in pred tem, da sploh ni možno definirati. Ne. In zaradi tega je pač ljubljen, za, zaljubljeni, ne je vedno vzpostavljan samo takrat, ki je pač dan njegov objekt in še takrat, ki sta pač podana ta dva minimum, <coughs> minimum pogojev izjave ljubim te, še takrat je podana pač je osnovna struktura ljubezni in izven te strukture. Stav v bistvu na en ni definirali niti polje, v katerim bi lahko naprimer govorili o materialnih pogojih, naprimer vznikal ljubezni, ali ja, o enih materialnih pogojih, impirišnih pogojih vznika ljubezni, ali pa kon o koncu ljubezni. Na enočin je ljubezen vzpostavljena vedno samo kot totaliteta. Nikoli ne moremo govoriti o njenemu robu zra tega, ker na znanski način lahko govorimo samo dokler je, ko je pa ni več, pa ravno nimamo več pogojo za njeno znansvenost. tega je ljubezen pač nujno vzpostavljena kot totaliteta. Se pravi, prostor, z ne, prostor zunaj ne, sploh ni definiran. Ne? In še znotraj tega, pač um, Sprav znotraj te ljubezni kot totalitete, znotraj te dvojno, enosti, ki, ki vzpostavlja svojo dvojnost. Se pravi, enosti, kateri ta dvojnost pač ni zunanja, ampak kasop naredi to svojo dvojnost. je, ker pač subjekt in objekt ljubezni pač predtem nimate, nimate svoje eksistence na ravni svojega pojma na en način. Ne? Sprav, na podlagi tega, lahko zdaj pač imanentno pač deduciramo, kaj je da ljubezen je in tukaj bomo pač zdaj poskušali podrati Ene osnovne parametri ljubezni pač ne vse, vse možne resnice, ne vse možne pač imonentne izpeljave, ampak samo ene minimalne karakteristike, kaj bi rekel. Tako, Če smo ljubezen pač definirali kot neko ekskluzivno razmerja subjekta do nekega ti, ki... moramo najprej povedati, pač ta ti subjektu ne more biti pač preprosto čez zunani. Ravno zaradi tega, ker sam subjekt, na ne more subjekt ljubezni ne more biti definiran izven tega ti, se pravi, subjekt ljubezni nima pač ene lastne eksistence pač pred srečenim ljubezni. Pač um, Šele takrat, ki se vzpostavlja pač relacija do, do ti, znotraj ljubezni, na, na, na, na objektivni način, Stra, je vzpostavljen pa subjekt ljubezni. Pravi, minimalna ali pa lahko rekel, glavna struktura pa ljubezni, ki smo jo tukaj zdaj doložili, je neka enost, ki je vzpostavljena skozi dvojnost. In ta dvojnost pač ni razločljiva. Ta dvojnost je vzpostavljena samo na podlagi ene določene strukture in ta elementa tudi dvojnosti pač nimata Ni, nimate nikakršne pač izven pač ljubezni, se pravi kakršna koli eksistenca je že, naprejmo, lahko rečemo, vse človek obstaja pred ljubeznjem, pa pa ljubezni, ampak subjekt ljubezni pa pač obstaja samo znotraj ljubezni, izven njega, izven nje, pač ni definira, ne, ali pa definibilen, če je to pač beseda, ne? Se pravi, to, lahko zdaj rečemo, ne, da ljubezen, če že pač govorimo o ne na znanstven načini, se pravi kot imonentna izpeljava, lahko rečemo, da je neka enota, ki je definirana ne, samo kot dvojnost, kot vznik ene dvojice, ki predsto to enoto ne obstajata, pač nima, nima svoje eksistence, sama ta enota pa pač ne more biti spet samo ena nestvrljena gmota, ampak je možna samo kot ta dvojnost. Ne. zdaj, če je to pač osnovna struktura ljubezni, ne, lahko zdaj pač izpeljujemo naprej, ne, da je, na primer ljubezen je pač ta odnos nekega jaza do tija, oziroma celo tija do jaza, In ta ti je, ravno zaradi tega, ker pač nima svoje samosojne eksistence, Tukaj jaz pač nima svoje samosojne eksistence, je ta ti bistven del pač jaza samega. Ne? Se pravi, ni mu enostavno zunani, ampak mu je zunani na način tega, da, je pač, da se stavlja pač bistven del njegove lastne eksistence. Zaradi ker brez njega se tudi sama eksistenca pač jaza kot ljubezenskega subjekta, zato pač nima, nima možnosti pač svoje eksistence. Ne? Se pravi, ta ti je kot relativno zunani, pač bistveno notrenji element pač samega izjavljalca o ljubezni, ne. Tako, ampak zdaj vprašanje pa kakšna pa je, kako naprimer jaz lahko pač pride do tija, ne. Na kakšen način pač lahko zaljubljen pač pride do Do, neke, do nekega spoznanja sebe kot ljubezenskega subjekta. Ne. To se na noben možni način pač ne more do, dogajati diskurzivno, ne. kar pač pred domače pomeni, da mi v bistvu ne moremo na podlagi ene analize ugotoviti, da v bistvu smo zaljubljeni. Ne. Sprav, kot prvo je pač sama analiza, samo razumevanje je na en način vedno že zvajanje. Pač je zvajanje, se pravi zvajanje nerazumljenega, nerazumljenega, narazumljeno ali pa naprimer, po Fichte je vrčeno, ne je na jaz, kakor koli že, je unificiranje. Se pravi, že samo naprimer, poskus razumevanja naprimer, dostopa do objekta, se pravi poskus dostopa do, do objekta kot razumevanje, ne? že ne zadošča pač um, te minimalne strukturi, pač ljubezni, kjer so postavljena jaz pa ti, ravno zaradi tega, ker razumevanje je sam proces pač uničenja ravno tega, tija, ne, se pravi, te drugosti, ne. Se pravi, ljubezen ne mora biti uspostavljan, se prav samo vznik ljubezen ne mora biti uspostavljan en diskurzivan način, ampak je lahko samo neki uspostavljan kot neposredno, kot neposredno dejstvo neke zunanjosti, ki je pa bistvena za na eksistencu. In samo neposredni dostop do tega je pač čutenje, ne, za razliko od razumevanja, ki je pač ravno diskurzivna pot prisvajanja. Ne. Če imamo zdaj to minimalno strukturo, jaza in tija, ki si pač bistveno so pripravljala, kjer je ti v bistvu pravi jaz jaz jaza, koncu konca bi lahko rekel, ne. Naprimer tukaj, čisto za, za, za ekskurs, naprimer, sem noter se opisujejo vse romantične pač, izjave, tipa o, preden sem te spoznal, jaz nisem bil nač, meni je bilo življenje, nepomembno, kukorkoli že. Naprimer, tukaj lahko vidimo, ne, da te romantične izjave vse pač, totalno pač sklada s resnico v ljubezni. Ne. Zdaj, smo rekli, ne, da pač subjekt ljubezni dejansko pač ni definiran pač izven, izven ljubezni same. Ne. In zdaj, če je pač ta ti, se pravi ta objekt zaljubljenega vzpostavljen na način občutka, mu je hkrati zonanje, hkrati pa Sprav, njega sanga, ki mu je hkrati zonalni, hkrati pa bistveno notranji. bistven element njega samega, ki mu je pa pač dan v neki zonalnosti, Lahko rečimo, da je pač ljubezen dana na način nekega razcepa znotraj občutka in ta razcep znotraj občutka bi lahko rekli da je pač nekaj, kar ljubezen se v enem transcendentalnem pogoju znotraj ene temeljnega obeležja bolečine, naprimer. Ne? In bolečina tukaj kot kot pomeni, tukaj ne govorimo o dejanski bolečini za ljubljenca, ampak govorimo o enem a pojmu, ki na enačin pokaže, Da je, narav, da, da je tukaj čutnost vzpostavljena kot ta, kateri nekaj bistveno manjka. Ne. To je nekaj, če mor bi primer ena temeljna poteza sami tega razcepa, ki je ljubezen na način čutnosti. da rečemo, da je pač temeljno obeležje pač je bolečina. Ne. Spet pač oval, da ne fizična bolečina, ne. ampak transcendentalna bolečina. Ne. No, in zaradi te pač, um, zaradi te notranje zonalnosti, naprimer zdaj v psihoanalizi, naprimer, je en pač dosti udoben izraz, ki se mu reče ekstimnost, ne, in to je pač, združuje ravno to, kar hočemo povedati, ne, se pravi, intimnost, ne, se pravi, neki, neki notranjega, pa eks, se pravi, to, da je pač nekaj zunanjega, ne. In to, to, to je pač v izrazu ekstimnost, naprejno bi bilo rekel, da, se, da, se, da, da je pač, ne vem, za naše potrebe je tukaj dozdo zgoščena ena ta definicija ljubezni, ne, se pravi definicija tega tija kot objekta, subjekta ljubezni, ne. Um, in z, zdaj, tukaj imamo pač podan to minimalno strukturo, ne, se pravi, jaza in tija, ki si bistveno so priparata, in zdaj, zaradi tega, ker se pa ravno bistveno so kljub temu, da sta lošena, je pa treba pač ljubezen definirati, kot En proces, ki je poskus procesa zvanja pač tija na jaz, ne. Ravno zaradi tega, ker, ker ti, jazo pač bistveno so pripada. Ravno zaradi tega je pač vse poskus pač tega, kar je itak na en način že moje, nekaj, kar pač definira moje lastno bistvo, pač hočem pač tudi dobiti. Zaradi tega, ker če bi bilo to večno zonanje, ne, je pač to vzrok sam pač poglobljene bolečine oziroma ustraljanja neke te temeljne bolečine, ki jo definira ljubezen skozi dvojnost, ne. Zdaj tega se pač ljubezen, kot bi lahko rekel, zdaj, materializirano v, konkretne, pač, v konkretnega zaljubljenca, kakršna koli je pač že njegova dejanska, materialna podlaga, <clears throat> se dogaja kot nek proces, ki bi lahko rekel, proces prisvajanja pač tija na jaz. Se pravi, enega bistvenega elementa zaljubljenega samega, ki pa mu je pač čist faktično zonani. Ne? In na ta način je pa ljubezen hkrati proces ukinitve Tija, ne? Se pravi, ukinitve same njegove zunanjosti. Čim pač ukinimo njegove, njegovo na enočin zunanjo bit, hkrati pač ukin, ukinemo ti kot ti. Ne? Na način ga zvedemo kot jaz in naravno zaradi tega ga ukinemo kot ti. In na način, če je pač ljubezen, znotraj te funkcije svoje pač poskusa prisvojiti tega, kar je itak pač že prisvojeno, ne. Lahko rečem, da je... Ljubezen je na en način, ljubezen kot materializiran znotraj te dvojnosti, se vedno dogaja kot poskus nekega prisvajanja, ki je pa hkrati poskus uničenja tega drugega, uničenja samostojnosti, pač nekaj In prav, uničenja samostojnosti tega drugega, kot drugega. spravo poskus prisvojitve tega v zacelitev ljubečega samega, ne? ampak hkrati temu bi lahko doma že rekel, ljubezen je kot poskus pož... požretja tega, kar mi manjka, kot za poskus zadostitve, za celitve pač ljubečega, ne. In dokler se, naprimer, spet ta proces dogaja, proces nekega požiranja, bi bi lahko rekli, proces nekega preizparanja, je pa ljubezen na podlagi ene te temeljne bolečine lahko občutena kot, naprimer, nekaj lepega, nekaj ugajajočega, se pravi, nekaj, kjer se na ravni čutnosti pač dogaja neko določeno celi, ne. In, naprimer, tukaj bi lahko rekli, pač, to, so, to je zdaj pač tukaj lepota, ne, na en način res heglovski izraz, naprimer, kjer se, kjer se celota v razcepo čuti, na, se pravi kjer se celota dogaja kot celjenje na ravni čutnosti, ne, na en način, ne, ker Hegel je rekel, naprimer, ideja je pač samo, se pravi, umetnost sama, ne, se pravi, lepo je v bistvu samo čutenje ideje, ne, ampak tukaj, naprimer, je pač lepa en izraz, ki bi ga komu pač lahko spustil, ne, ampak sem ga pač uporabil za to, da bi izrazil to, da se pač ta temeljni razcep, temeljna bolečina, ki je pač definira ljubezen, se v poskusu svojega pozvajanja, pozvajanja čuti kot nekaj ugajajočega ne? in samo to ugajanje je pač to, kar sem hotel pač um, obeležeti z imenom lepota. Ne? Tako, ampak zdaj pa treba pač spet potegniti. Ne? ene pač zaključke, ne. Če smo rekli, da je pač ljubezen vzpostavljena, samo dokler pač imamo to dvojico, ne. Dokler imamo to eno temeljno dvojnost, ne. Se pravi, dvojnost jaza in tija, kjer se pač dogaja, že to prisvajanje, ne. Lahko rečemo tudi to, da samo ljubezen pa lahko traja, se pravi, samo ljubezen pa je vzpostavljena samo dokler drugi je, ne. Samo dokler drugi je, se pravi, dokler, dokler se pač ta proces, ki ga ljubezen vzrokuje ne usta, dokler pač ta ljubezen, proces ne, ne pride do svoje zadovoljitve, ne. Se pravi, ker samo zadovolitev pač tega procesa, ki ga ljubezen kot, pač povem, te enosti, kot zvojnosti uspodbudi znotraj pač svoje materializacije, je pač zvajanje tija na jaz, ampak hkrati je samo to zvajanje, v bistvu proces uničenja pogojev ljubezni same, ne. Se pravi, lahko bi rekli, ne, pač tukaj pač se izrazi, naprimer, za ljubezni, kaj se dogaja pač v ljubezni, pač ne kaj func reča punco, punca-fanca, ali pa func-fanta, kukorkol že, ne? func-ovco, nekaj. Kaj kar, kar že, ne? Zdaj, je, je stvar v temo, ne, pač dober izraz za to je, naprimer, en je pač en izraz je pecanje, ne, kaj se dogaja, pač pecanje, drug, še boljši izraz, ne, je pa pač osvajanje, ne? In osvajanje je, je tukaj pač čist, kako bi rekel, etimološko super izraz za to, kar hočem na en povedati, ne? Osvajanje, Je to besedno ustrezati temu, kaj bomo pa pač pokazali. Usvajanje je, lahko rečemo, pač čist vojni termin. Gre za osvajanje nečesa, kar še ni naše, ampak bomo pač si prilastili na sebe. Se pravi, sam, sam temeljni proces, naprejmo, ki ga ljubezen na način spodbuja. Pač to osvajanje je pač dejstvo samo ukinjanja ljubezni, Pač ukinjanja temeljnih pogojev za ljubezen. Iz tega aspekta lahko rečemo, Nekonc konto samo osvajanje, naprimer, se pravi, sam poskus pridobitve tega, kar je temeljno zunanje za ljubljencev, ne? je lahko definiroma iz druge plati kot bek, oziroma kot eno določeno obrambo pred to temeljno bolečino, ki, ki definira ljubezen, oziroma kot temeljno, kot temeljni bek pred neko, neko fundamentalno neznosnost njo, ki je ljubezen. Se pravi, ta neznosnost je točno to, kar sem pač imenoval kot bolečina, ne? Se pravi, da je v bistvu samo, samo manifestacija ljubezni, kot neko dvorjenje, pesenje, osvajanje, pa vse to lahko tukaj znotraj tega pač definiramo kot neko obrambo pred tem, da je to, kar, men, kar zaljubljenemu pripada, njemu zunanje. Ne? In tako, zdaj pač tukaj sem podal ena minimalna obleža ljubezni, ki jih lahko na primer, strnemo, tudi so to, ne, da če že govorimo zdaj o vojaški pač terminologiji, ne, pač o osvajanju, lahko rečemo, da na nekaj način ljubezen pač je eno vojno polje, ki je uspostavljeno kot totaliteta, kjer je pač vse ontično, pač nima, vse, vsi, vsi možni, vse, vsa možna predmetnost pač znotraj, znotraj tega polja, dobi svoj pomen sam znotraj ene te temeljne osvajalne taktike, pač, ne. In ta temeljna osvajalna taktika je pa pač uspostavljena na način tega, da je sam pogoj ki ljubezen ljubezen na nek način lubeznine, In s tem lahko na primer zaključim, pač to eno minimalno ekspozicijo pač ljubezni, na nek način, da pač ljubezen je nek paradoks, pač je definirano samo kot paradoks, ki traja, ne? dokler pač ustraja kot poskus svojega lastnega izničenja, ne? Se pravi, čim ljubezen je, pač je vse kar pač dela v njej poskus njenega izničenja, ne? Se pravi, poskus osvajanja, poskus zvajanja tirane, Ampak z uničenjem pač ljubezen zgine in zaradi tega lahko rečemo, da pač traja, le, dokler ustraja, kot pač poskus vlastnega izničenja, ne. In lahko bi rekel, da je pač ontološki status ljubezni, ne, je pač dobesedno samo ukinitev, poskus samo ukinitve nečesa, kar, um, težko to rekel, se pravi, ja, poskus samo ukinitve, ki traja, samo dokler je pač še neki za ukinti, kar pa pač ni definirano izven pogojev tega ukinjevanja, ne. Samo tukaj smo se že zašli v eno dost abstruzno terminologijo, ne. Tako da lahko pač zaključujem v mojem najboljši pač reči, da je pač, dobro seveda pač, ja, ljubezen je pač ta paradox, ena ta temeljna dvojnost, ki ustraja le dokler samo sebe pač uničuje, ne. Tako, se prav, dokler ustraja neka določena bit, ki samo ljubezen, pač, se pravi, ta ena ekstremna bit, ki, sam, ki ljubezen snoko postavlja, oziroma, ki ljubečega na nek način nervira, kot bi, na primer, že temu rekli, ne. Tako, zdaj pa spet vprašanje, ne? Tukaj, na primer, bi, um, na primer, ljudje, ki, ki, ki govorijo o tem, ja, pa ni možno, na primer, neka, neka, prijateljska ljubezen, neka ljubezen na primer ki, ki ne o tem na primer da bi drugega pač čisto pokončal, ne. Z, z eno samo zavestjo o temu na primer kaj da ljubezen je se ustavlja pri temu da na primer da oddam drugemu na primer nek minimalen način svobode, ne. In zato ki je pa se spet vprašanje, k da en način svobode, na primer samo na podlagi angle uvida, kam ljubezen gre, je pač Naš drugega ni kot pokrojoviteljstvo. zato ki je drug vedno že uračunan v eno določeno taktiko mene na če je pa on lahko na to, je pa vedno že samo od samim tem dejstvom račune, s samim dejstvom racionalizacije, že zveden na mene samega. Ne? Zprav, če mi, mi hočemo vzpostaviti to eno distance na umeten način, pomeni, da v bistvu same distance nikoli ni več, Zdrav tega, smo mi tisti, ki manipuliramo z objektom, ki je vedno že v našem dosegu. Se To je pa pač čistaj en ekskurs, um, To glede tega, kako pač ljubezen na umetni način ohranja, na nek način, ne. Se zdaj tukaj bom pomoval z eno sposkusno imanentne pač dedukcije, kaj, kaj je, ljubezen je, končal, bom probil za zaključek sam še pač pokazati, ne. Kako je pa zdaj možno, ne. Da sem jaz, pač, jaz sem pač vse to, kar sem zdaj povedal, sem pač povedal na nek način vpisa subjektivne pozicije v neko določeno občost, ki naj bi ljubezen bila. Ne? Na začetku smo pač pokazali, da samo poti od občosti, se pravi samo poti od ene objektivne danosti do opredelitev ljubezni, pač, na ta način pač ljubezni ne moremo dosežne. Se pravi, da edini način znanstvene dedukcije ljubezni ali pa znanstvene um, opredelitev ljubeznine je možno samo tako, da je subjektivna pozicija upisana v samo objektivno določitev ljubezni. Ampak tukaj pa zdaj vprašanje, kako pa to zadošča pogovom neke znanstvene kompatibilnosti oziroma znanstvene... Um, znanstvenosti same, kont kontov, se pravi, kako je pa nekaj samo imanentna eksplikacija zmožna neke znanstvene obravnave pa znanstvenega premislega pa občega diskurza, ne. In tukaj naprimer pa lahko samo rečem, ne? da, oziroma tukaj lahko podam en primer, naprimer, kaj je zelo zanimivno, naprimer tukaj je pa iz Platonovega Um, Spravljanega dialoga s simpozijom, kjer je pač, nevsem lahko bi rekli, dosti en temeljni tekst pač o ljubezni, znotraj človeštva sploh, ne, je pač nevsem to, ki pač različni ljudje govorijo različno o ljubezni, in potem, potem, na koncu nastopi tudi Sokrat, ki pač pove o ljubezni nekaj, kar ga je pač poučila diotima, ne, pač to je neka, neka ženska, ki je Sokrat pokazala pač resnico ljubezni, In potem Sokrat pač pove na nek način ena, ena določila ljubezni, ki so pač čisto formalni strukturi enako, kot sem pač za jaz, pač jaz, enako sem jaz pač pozdal ena določila ljubezni, za katere sem že avtomatsko pač rekel, da so, da so opisana kot, dobesedno, subjektivna zapolnitev manjka objektivne teorije o ljubezni, ne? Ampak to, to ravno je edina možnost pač do, doseganja objektivne teorije o ljubezni in Sokrat pač reče, Sokrat pač pove ne, ki kar iz njegove ravni ustreza pač um, na formalni ravni temu, kar zdaj jaz pač pravim. Jaz tudi na en način pravim, da je to pač je subjektivna zapolnitev manjka občusti ljubezni, ne. In pač sokrat pove nekaj, ne, in potem pa reče ne, in ta, ta moj govor, ta moj govor sprejmi Fajdros kot hvalnico Erosu, pa ne, mu daj sam ime kakšno teje volja, ne. Se pravi, na nek način, ne, lahko pač ta stavk sam beremo kot stonjeta skontvanjo sem jaz pač tudi govor o nečem, kar vam jaz sam za ljubezen. Ne? Kar je pač, lahko bi rekel, lasno izkustvo ljubezni, ki sem ga poskušal tematizirati. Ne? In šele s tem, da pač jaz pritnem samo to vsebino, ki sem jo podal, na označevalc ljubezen je možno, se, se ta subjektiven diskurs upisuje v eno objektivno, lahko bi rekel, objektivno polje ljubezni, kjer je pač ljubezen možno nekega znanstvenega presojanja in enega znanstvenega diskurza in ki je ki je kont koncev s tem, naprimer s tem, da jaz v bistvu samo to, lahko bi rekel, subjektivno predikacijo ljubezni upišem kot predikacijo ljubezni, šele s tem je ljubezen pa še doseže svojo objektivno znanstveno eksplikacijo, ki je, lahko bi rekel, samo po občinje nečesa bistveno subjektivnega, ne, in zgolj na ta način je ljubezen kot znanost sploh možna. ne. In zdaj, za čisti zaključek, ne, pa lahko samo rečem, da kljub temu, da da je naprimer to neka teorija teori ljubezni kot, kot poskus tematizacije oziroma določitve realnosti pogojev izjave ljubim te. Ne. Ma pa to še vedno pač status ene teorije. Zdaj, še vedno lahko rečemo, ne, da, ja, ok, če je ljubezen kot ta izjava ne, je, potem je ljubezen ta pa ta. Se tukaj nimamo nobenega dokaza, da ljubezen pač sploh je. Ne. In zaradi tega, da, da bi pač pokazali. Um, Se da bi pokazali, realnosti, realnosti objekta, na katerega se pač spav predicira to, kar si me zdaj pokazal, ne? je pa treba ljubezen samo zatrditi, se pravi. In tukaj edina možnost, da se pa to naredi, ne? je pa da jaz, kot dobesedno kot tak ki sem ekspliciral pač ta govor, zatrdim, da se pač ta eksplikacija dotika realnosti ene določene izjave, se prav da je to resnica ljubezen, ne, Pamen, jo. Evo, Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. diskusija, naj Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Drugo, Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala došte pojmo ne razlikoješ. Ko govoriš o zaljubljencih, o ljubezni, a, o bolečini, o osvajanju, to so sve vlastnosti, ki nemajo veze s ljubeznem. Biti zaljubljen pomeni biti slep. Ljubiti moče samo mudri. Ljubezni je mudrost. Ljubijo samo mudri ljudje. Mudrost. Ja. Zaljubljen, on ne vidi ono, ko rep, objekta, kaj si no, on, on vidi eno predstavo o tem in tisto ljubi. Jaz, jaz, kaj, jaz vem, imam neko predstavo o uh, ine Singrida, tako ima imam neko predstavo, jaz to ljubim, ljubim eno predstavo. In enega dneva odprim oče vidim, to ni tista ženska in rečem, konc, bolečina in ne Čakaj, to rečeš, ker si je zgubal predstavo, in se je za realni objekt? Ja, takaj si videl, da, da je tista oseba, ki ti nisi ljubil, uh, osvajanje. Uh, ljubezen ni osvajanje, tisto je ljubosumje, pomanjkanje uh, ljubezni, uh, ljubezen je dajanje, ne osvajanje. Ne smeš ti uh, tistega, ki ga ljubiš, prisvojiti sebe, ampak mora moraš dajati, da, da on ima. To je ljubezni. Hmm. Ljubezni se lako definira. Hmm. U stvari ljubezni moraš doživeti. Kaj ljubezni? Ljubezni, da nekomu rečeš, ja ste ljubim. To ni ljubezni. Ampak ti ne moraš pokazati, da si ga spoštuješ, da ga ceniš, da mu dovoliš, da on uh, raste izraven tebe, da ubistvu. Takrat ljubezni iso tisto kot dvoje, o katerim si govorijo si takih. Eno stranske ljubezni neunverzališ, Dvaj, ki se ljubijo, on morajo en rast, ne, jaz cetao, da bi ti se mora ja, samo malo. Vsi se spoznalo, da ja. Dajmo se zdaj zmeniti, mama, zdaj odgovori pa vprašanje. Je, je to, to, to ko vrstni red kaj bi se intercal bil aku pa oboje po pompe, lahko, po pompe, radi mislim oboje pravno lahko pravodim ne mislim da ja. tega skačem do besedo ker se to najdoblej uh, danes sem bral pohoda to, to izdajo rama čarake ki govori ki poznate ta avt ko reku od uh, načina prečem poistične interpretacije ljubezni In Jaz bi tako rekel, to predavanje nisem razumel kot zagovor ali protigovor. Da razumem ljubezen skozi katero koli zvrsti religije. Ker to, kar ti govoriš, govori o neke vrste religije, religija pa že a priori pričakuje žrtvovanje. Jaz razumem to predavanje kot bogansko obliko ljubezni. Preprosto iz resevanja kontekstov, ki smo jih do vedno znova skušali. Ne. Kaj, kaj bi, če bi pa zdaj to tako malo na stran, vse to... Mi je veš čas mi je Marjan Gramberger v svoji pesniški zbirki, ki je, ki je šla leta 65 na slovom pesmi in ima neko pesem, kot pesem napisano. In mi je, zame je bila to človeško klopult, pravi, dokaj si mlad, pa je vem, on je filozof, ne, e, bo šledno rekel, I Potem, ko boš pa usrejal, ko boš povsi posljenjal zdaj, ko boš rekel mekla. Jaz se nisem ostavil na tisti fizični, erotični drži tega podnosa, I don't know, kaj je se lahko tudi vprašanje do Boga. Da rečem, jaz imam rad Boga ali pa da ima Bog rad mene. Ampak čisto tako, kaj, kaj je človeku izven te, izven Znotraj te dvojnosti, prav spravo sploh dano, kot ljub, možno, kot ljubezni. Ker če zdaj ne spremem, I love you, ker bom rekel, da je to tista, čista mesena erotika, ki me bo v uh, mladih letih gnala, bom potem prišel na področje dohovne ljubezni, pa bom rekel, uh, make love, kako pa naj razaj <sus> ljubim Boga ali kogarkoli, kako naj prav razen, da imam voljo, pa željo pomoči, da spostavim, da posedem tvoj teren. Ker za mene je to pravzaprav, da vzdržujem ta odnos z nekom, posedovanje nekoga terena, oziroma lastnjenje celotega terena, tega ti. Ker takrat, ko ga dokončno vlastninim, da je to, rečem, da je ta moj, pa da je to boh ali katero koli fizišna zadeva, potem je to in potem več jaz nisem. To, to, to moja lastnina, potem več ni ljubezni. Jaz mislim, da ima ljubezni pravzaprav mejo na črti, ki se je reče rob lastnina To, kar ste vi rekli, se je meni več čas dozdevalo, da razumem, da je konec slobezen, da pravi ta jaz ko ta tim. Prefonsalacija. Dva raz lastnini. Mislim, vzame za svojega spravi, potem ni več slobezen. Ja, ja. Mislim, slobezen je samo v odprtosti. Meni je namreč malen prav velik spostop, sem bil profeto Zelen, Potem pa je bil totalni, ker mi nič šlo skupaj z religijozno nič mi šlo skupaj z tisto, kar sem poslušal sicer. Tak nekak mislim, ne vem, kak vi to vidite, če ne vem, če ste to brali, to zbirko. Pa sama ta pesem je meni dala breko za celo zbrenje, še drugače način razmišljanja, Ne verjamem v breko vse te fizike, dovezni. Ki, ki, ki, in ta doobrazovanja se zdi samo tisto, čisto, da rečem, v notranji praksi. Težko pa je to prakso arhitizirati. Mm. Mogoče bi se rekli predavatelj, No, jaz bi nabral na, na, um, na, vaš, na vaše intervencije odgovor ne, da Na neki ravni, naprimer, na neki človeški ravni, naprimer, se komod strinjam z vami, naprimer, ljubezen je to enono, ne. Sam prvotni poskus, kar sem gledat hodil tukaj podat, ne, je kako na nek določen sistematičen način pokazati pač resnico o ljubezni, ne. In ravno tak poseg, naprimer, kaj ste pač, vi, vi ste pač pokazal, oziroma, vi, vi ste pa to določenje trditve ljubezni, ne, naprimer, z katerimi se pač komod strinjam, ne, res pač, tukaj nimam nobenega, naravne, ene človeško res nobenega, nobene, ne vem, dobenih ugovorov posebnih. Ne? Ampak stvar je v tem, da sem jaz tukaj že na ravni ene določene sistematizacije, naprimer določene ene znanstvenosti, ki pa bo to ljubezen, ne? sem pa ravno to vrstne, vrstne ugovore pravbo diskvalificiral kot neki, kar se pač res sklicuje na lastne pač samo trditve, ki nimajo pač principa svoje sistematizacije. Ne? In tako bi še vedno lahko rekel, da se pač sama vaša intervencija na nek način res pretendira in na resnico in to, ampak ne na znanstveno resnico. Ne. Se pravi, ne na eno sistematično resnico, ampak na ne, se pravi, rekla, da se resnica, vaše intervencije, zasnu, zasnuje na nekih določenih občutkih, na nekih določenem predrazumevanju ljubezni, kakršno je. Ne. Ampak ravno to ni bilo polje, ki sem ga jaz hotel danes tukaj vzpostaviti. Ne. Jaz sem hotel danes pokazati pokazat. znanstvenost. Na kakšen način je možno znanstveni govor ne. in še li sem vzpostavil, pol je znanstvenega govora, ne, sem pač potem povedal tudi te nedološene, te parametre ljubezni, naprimer, ker sem jih potem omenil kot to, ta poskus nekega požiranja pa to naprej. Ne. Se pravi, ne vem, kako naj točno odgovorim, naprimer, na... Se pravi, ja, vem, naj točno odgovorim, se pravi, na vaše na vašo vprašanje ali pa na vašo intervencijo, ne, lahko točno odgovorim v s tem, pač kar sem povedal, ne, da lahko se strinjam tukaj, ampak ne kot znanstvenik. Ne. Zdaj to niso znanstveni ogovori, to pač ne zdrži znanstvene konsistence in se tudi ne opisuje v nek določen tek, kjer bi bilo pač možno objektivno pač presojati v resnici pač vaših ugovorov, ampak lahko v resnici vaših ugovorov presojujem samo na, na podlagi nekega določenega čutanja na podlagi nekega določenega predrazumevanja ljubezni pa na podlagi nekih določenih modrosti, naprimer, ki jih pač vem v ljubezni, na ki jih predpostavljam, da vemo pač več ali manj vsi od nas, ne? Ampak ravno to pol je polje, naprej sem ga probil diskvalificirati kot neznanstveno tukaj, ne? Naprimer to je pač več veliko generalni odgovor ne, na, na to vrstno. Še mogoče na druga? Za druga pa tudi... Um, jaz bi se ne vem... Ne vem točno, kako bi odgovoril na to, ne? Ampak, naprimer, vi ste pač na koncu rekli ravno to, da pač ljubezen, da ustra... Ne, Moja teza je bila ravno to, kar ste, pač nakon, kar ste rekel, ne? da pač, ja, ljubezen je pač poskus tega prisvajanja. Spravo, ljubezen se, lahko bi rekel, ljubezen kot ta dvojnost, ki, se, ki ustvar svojo dvojico, ne? se materializira kot poskus prisvajanja pač tega na sebe, ampak ona obstraja res ljubezen dejansko obstaja dokler ta dvojica je. Ne? In ja, se pač to privatiziranje, pa koloniziranje, pa usvajanje, pač ne zgodi dokonca, ljubezen lahko še obstraja kot ta dvojnost. Ne? Čim, se pa, čim se pa naprimer ta, to prisvajanje tija do dokonča, kjer pač ti nima svoje neodvisne na nek način biti več ali pa saj znanje biti več, takrat, ker pač tega ni več, pa lahko rečem, da tukaj pač ne moremo več govoriti o ljubezni, ampak na en stork način v enem pokraviteljstvu ali pa stov v eni dološeni masturbatorni praksi. Ne? nekaj ker to je meni šlo, kar ne tisto, ko sem tam beral, ne pomeni ljubezen samega do sebe, mislim. Uh, uh, mislim čisto tako, uh, mm -hmm. da, da nimaš želje po, da rečem, ljubezni drugega spola. Rekel, to je čisto v mladi tretjih, ti je po tudi vedno ti je to vprašanje, kakrkoli to bereš. Srej, nimaš afiniteta, da rečem, da ženskega spola, pa ne da primetajaz. To je nekako funkcijna metafora, ne. Se pravi, nimam želje, da posedujem ovo, ne ampak imam želje, da posedujem po Kakšna je zdaj ta izbira, Je tu sploh ljubezen, ta ljubezen, da sami so, po sebi? Jaz bi mislim, da, da naprimer, eno zaradi, kar sem specifiziral v vprašanje po ljubezni, kot pogoj možnosti, realnosti, izjave, ne, ljubim te. Spravo, tukaj ne gre zdaj za faktično izjavljanje. Ne, naprimer, si... Vsak lahko reče ljubim te, ne. To je še ena pesemca, sa, everybody says I love you. Ampak, ne gre za to, ne. Ampak gre za to, na kakšen način je, to, je ta izjava Na kakšen način je možno te izjavi prepisati eno resničnostno, materialno vrednost, konc konc. Na kakšen način je ta izjava dejansko realna? Ne? Se pravi, ni, na kakšen način je možno misliti, da ta izjava ni pač sam izjava, ampak da dejansko dotika eno, da se dotika eno določene realnosti. ne In zaradi tega no, sem jaz to reformuliril, moment, pač samo vprašanje po ljubezni, o možnosti te izjave, pač ljubim te. Ne? In zdaj, ravno zaradi tega pa se mi pa zdi, ne, da pač samo to ljubezen do sebe ne ne spada v določen v, lahko v opredelitev ljubezni, ki sem jo jaz eksplicirati, ne, zaradi ja, ki sem tako mogli bi pač ljubezen do sebe pač formulirati znotraj ljubim sebe, ne, kar ima pač že dost druge konsekvence, kot sam nekaj ta ljubezen do samega sebe, naprimer, znotraj ene rosolovske tradicije, naprimer, kjer imamo tist, pač, ljubezen do sebe, kot, ne željo do ohranitve, tukaj se pač kaže, naprimer, ta druga pač, To je, naprimer, Rousseau sam, naprimer, pač pokazal, ne jim, dobro francosko, zelo ma sploh ne znam, ampak rekel je ničemu, pač, amour de soi, pa amour propre. In a, eno je pač ljubezen do sebe, pač ena ta zdrava, pač ljubezen do sebe, se pravi, eno priznanje lastne vrednosti v svetu, eno je pa pač samoljubje, ne, bi lahko rekel, ne. In, naprimer, če že, naprimer, je ta ljubezen, ki se nam jaz probil, tukaj dosež, se bolj, se bolj upisuje v linijo tega, da besedno samoljubja, ne. Izdi, to je pa drugo vprašanje, ne. Zvek, kokaj se na primer narcisistična ljubezen, tukaj sploh na kakšen način je možno narcisistično ljubezen samo opisat, ne? Misim, da bi se jo lahko dali, ne? In v bistvu lahko bi celo rekel, ne, da dokler pač ostraten ljubezen je to na en način edina srečna večna ljubezen, če bi lahko temu rekel, ne, zaradi tega, ker sebe konč koncev nikoli ne bom mogel zverči samo na sebe, ravno zaradi tega minimalnega odnosa, ki ga vedno že imam, ne. Zato tega konč ga sebe ne more bojiti, razen v ...psihotičnega delirija, ne, če že. To, to razumemo, ne, ali? Če, če imaš ljubezn do sebe, ne. ravno takrat A. možeš imati ljubezn do drugega. Če pa si, tako se reko samoljubljaš, to pa negativno, to, to je egoizem. Jaz ljubim sebe in ne dam te, tebe ljubezni, ker bo meni zmanjkalo. Uh -huh. Tisti, ki ljubi, ne nikoli ljubezni zmanjkalo. Mal bi recimo, da pravi, da sem ljubljen izpada iz te definicije ljubezni, ne, da rabiš ta ti, naj tega kandidata ti, ki ga ljubiš. Ne? Potem praviš kandidati, za ti so avca, ženska, moški kaj še. Dajmo to definirati, ker mislim, da tu ful problem ne definiraš na kaj siš kot ljubezen. Ljubezen, besedo pojem ljubezen, uporabljam tako široki konteksti, da je to prav nevrjetno ne? in ti si nekako potiha in predpostavljajo, da imaš pred samo to romatično obvezem med njim in jo, ne. Mm -hmm. Potem se si je sicer tu mimo grede omenil te avce, pa si do gusto moškega, pa <tose> si jih nekaj omenil bogaj in tako dalje. Zdaj mi jazno, kdo je ta ti, ne. Mm -hmm. Izredno si zaniko, da tisti džus ne more, biti ta ti, ne. A, kaj je ta ti, ne. Kdo je ta ti? Hmm. Ko konca je zdaj vprašanje, nekaj sem zanikl ta džus kot Ja, ta džus je zdaj To se mi zdaj javljala kot vprašanje, ne? Ker na en način se, na se mi zdi, da znotraj te formule v bistvu vsak možen objekt na nek način lahko spada, spada kot um, Lahko zadošča, pač vem, tem ljubezni, ne? Sam se mi zdi, da, oziroma tako, ta džus je lahko objekt ljubezni, ne? Dokler, dokler jaz ni od tega, tukaj le, pač Z tem, kar ste rekli, je dražje. Ja, ampak, ja, če pač jaz, Zdaj vprašanje je, atribute bi bil jaz mogo pripisati, da bi jih hkrati bil pač nedosegljiv. Ne? Pač to mora imeti pač eno to funkcijo, pač tega, da jaz že avtomatsko pač nimam kontrole, manipulacije nad njim, ker to pač že ne zadošča, pač ljubestine. Lahko bi rekel, da ta te motive zadošča pač vsak x, ki ima določene atribute. In prvi x je pač ta nedosegljivost. Seveda, prvi atributi je nedosegljivost, drugi je pa občutenje tega x kot bistvenega dela mene samega. Kaj, kaj bo meni za nedosegljivost? Nedosegljivost je pač to ne, neavtomatska zmožnost um, manipulacije. Se pravi, ta neka, ena minimalna eksternost. Pač. Naprimer, le, kaj, če če no, nam je ženska nedosegljiva, je to poboj, da se poboj... Ne, pa ne, pa ne samo ne. to nedosegljiva, lahko je pač čisto dosegljiva, lahko je pač z malo v moji posli, naprimer, kukor ko je ne. ne, ampak samo to, da jaz pač nimam tega, lahko bi rekel, ene vzpostavljene dominacije nad celoto njene biti, konc koncov, ne. To, da je pač, da, s tem, kaj, naprimer, če, naprimer, ravno tako bi lahko rekel, ne, Če naprimer jaz imam eno dološeno kup gline, naprimer, ne? in če ga lahko oblikujem kot kar koli že, je ta kup gline avtomatsko vzpostavljen kot nekaj, nad čim imam jaz popolnu ne In ravno zaradi tega ta kup gline pač nima svoje avtonomne biti. Ne? In ta nedosigljivost, ki sem na nas pač vzpostavil, je dobi sedel sam da minimum ene avtonomne biti, ki pač se izmika moji totalitarni kontroli, konc koncev. Se pravi, da te motiv na nek način ustreza to, ne. se pravi, ta nedosegljivost, ki se ima zdaj pač, na tenčnej obrobu pač pokazati, ne. Pa, pa, pa želja, konc koncev. To pa... In zakaj ti ta džus zdaj pomeni problem, ker je dobro dobro dosegljivo? Ne, ne se, ravno zdaj reka se neko, ne. da zdaj v tej situaciji meni ne, men ne predstavlja ljubesenske izkušnje, um, spodbude, ne, bi reka, ne. ampak če bi ga pa vem, umakne, pa ga to dobro reklamirali, da bi si ga jaz srčno želel in brez česa si jaz ne imel mnogo želene za zamislil, je pa zdaj vprašanje, ne. Mislim, ne ti si uvedel to razliko na podlagi, ne, jezikovnega pragmatizma, če viš, da ne rečemo, ljubim džus, ne. Mm -hmm. Jaz se obim dorečeno, ljubim dobro hrano ljubim džus, rečemo, ljubim, Rati, ne, imam ta džus, in ne, na zadnje, govoriš v zjavi, ljubim te, ne, pa majdje rečemo, Rati imam, ne, tako da, Nekaj, kar ne, ki razliken, ne, No ima sem nekaj tukaj ne, vzpostav, vzpostav, izjavo. Ja, jaz na en način, ne bi se hotel tukaj zdaj naslanjati na eno, čisto, kako bi rekel, pragmatično rabo pa šteti izrazno. Zaradi teda, ker naprimer, če bo kdo rekel, ljubim, čus, ne, pač mu jaz ne bom rekel zdaj, da on v bistvu narobe govori, pa karkoli že, ne, ampak prvo bo sem pa vseden razlo razločil to, ne, da rad imam, ne, se lahko nanaša tako naprimer na, na družinske člane, kot naprimer na, ne vem, ene idole, pa, ne vem, na otroke, ali pa na, na na, kislo zelje, ali pa kar že. juice. Ja, na juice, ne. Otroke na No, ampak jaz sem pač tukaj, tukaj, tukaj.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 Ja, ne, to je v bistvu postavljanje. To ni tako zdaj ugotovitev, kako bi rekel, ne. Pač to ni ena stvar, naprimer, to ni konč koncev teorija, ampak s tem sem jaz zbavljam v sposobu minimalneho želitovanja, se tam, kjer je pač možen na način, kjer je pač možna množinski, se pravi, kjer je objekt ene določene afekcije vzpostavljam kot množinski, za to situacijo uporabljam pač izraz rad imam, ne, za situacijo, kjer je pa objekt vzpostavljam kot edninski, pa uporabljam izraz, ljubim te. Ne? Zdaj pa še ok, jaz ravno ne govorim o temu, na kakšen način je to splošno rabljeno, ampak jaz sem pa še ta dva izrado uporabljal kot tehnična termine tukaj, ne? Jaz imam še dost vprašanje, ampak, da odgovorim. Vam krasneko vprašanje? Uh, jaz v bistvu niki narazujem točno, kak je zdaj prevedno prevedno, tu odpustne, da je, ne? Mislim, po eni strani se mi zdi, da je odnosko Predmet se mi zdi da je nekaj samostojnika. Predmet ljubezni? Predmet zaljubljenca ali predmet ljubezen? Ja, mislim, ker v bistvu ti govoriš o, o ljubim te, je že, že fraza, mislim, je že apeljira na nek odnos, ne? je že vzpostavljan nek odnos med nekem objektom, s objektom in s objektom ja, se ja. Samo to pa nekaj ne no, da je pač bilo, mislim, ne? Ne, Ravno to sem pravdre, ne, da ljubezen ne, je ravno pač ljubezen, se pravi, ljubezen kot nek objekt za analiziranje. Ne, je vzpostavljen kot materialnost pogoja izjave ljubim te. Ne. In zdaj, ljubečine pa za ljubljenc sta je ena minimalna dvojnost, ki definira, s ki vzpostavlja enoto, ki se reče ljubezen. ne. Sprav, enota, ljubezen je vzpostavitev te minimalne dvojnosti. Ne? In niti ta, pač zaljubljenc, niti ljubeči, ne? nista ljubezen sama, ampak ljubezen je ena enota, ki vzpostavlja to minimalno dvojnost. Ne? To je tak približno, kot kaj pa Mislim, recimo, da imaš najprej Hmm, najprej obstaja pogojna, potem je pa uh, potem ko so potem pa tega pogojana, to se pa potem subjekt pa objekt, no. Hoču ko beri ko da, da ne. Rosti, če... Ne, li li, li o temu, ne, da ni da, da ne, le na to je, če na primer na tante na ne? je tako, kot je naprimer, njegova razlika med a priorno pa a posteriorno, naprimer, če želelaš. Tema je dosti bližnje. Jaz sem vzpostavil, ljubezen je nekaj, ne? ki se definira samo, samo skozi naprimer, eno to minimalno dvojnost. Ne? Ampak zdaj ta minimalna dvojnost ne? ni vzpostavljena pred ljubezenjo, ljubezen sama pa tudi ni neki pred to dvojnost. Ne? Naprimer, če ži, naprimer, bi hotel aplicirati to naprimer, na Kanta, je tako, kot je naprimer, tako, je rekel, nekaj, so pogoji možnosti izkustva. Naprimer, In je rekel, ok je res, da vse pač kar mi vemo, ne? Vse vse izkušnjo je pač danes skozi izkustvo. Ne? Ampak znotraj izkušnja, so pa ene določene poteze, ki izkustvo samo sploh šele omogočajo, ne? In temu je on rekel pač pogoj možnosti neke povezave. Ne? In poi pa, pa on rekel, da je tudi to pa te povezave je pokazal na ravni čutnosti, je to pač sta prostor pa čas, povezava na ravni razuma so kategorije. Pa pa povezava, povezava na ravni umane, je pa to besedo, je pa unifikacija, ne, se pravi, to poskus totalitete, ne, totalna povezanost. Ne. Potem je na ravno za kategorije, ki se tukaj aplicirajo na eno določeno povezavo, kar imamo vzposabljeno na podlagi ene dvojnosti. Ne. Zdaj, kategorije, za kategorije same pa rekune, da kategorije brez, brez čutove so prazne, čuti, brez kategorije so pa slepi. Ne. In zdaj, stvar je na tem, da mi imamo, to, kot sem rekel. Naprimer, če bi bila ta ljubezen kategorija, ne, ta dvojnost, pa nekaj čut, ki bi jo morali schematizirati. Ne. Je sama ta dvojnost ne, izven kategorije ljubezni, pa ni definirana kot dvojnost ljubezni. pač To sta dva predmeta, ki nimata nobene veze z ljubeznijo. Sama kategorija ljubezni, dokler pa ni uspostavljena kot dvojnost, ne, pa tudi ni naš, je pač prazna. Ne. Sprav, še enkako bolje, pač mi smo skupi. Dobimo da besedno to enost, ki je definirana samo skozi dvojnost. Ne? In ta dvojnost pač tej enosti ni preekzistentna, pač nima svoje racionalne eksistence, pač pred tem. A Na kakšen način bi mogoče ti uh, uh, uh, vredno bavo, ljubezen uh, kot uh, a, ko pozitivno ali negativno čustvo ali kategorijo ali kakorkoli, ker recimo mogoče z tvojega predavanja, če bi zdaj recimo, ne vedela nič o ljubezni, pa poslušala smo tvoje predavanje, zdaj prvič uh, uh, bi se mogoče, ljube. bi se mogoče, ne, bi mogoče ti ljubezen kot je totalno negativno čustvo. Ne, ker smo sklenili s tem, da ljubezen samo sebe, v sami sebi uh, uh, uniči, ne? In takrat se ustvarja? Ne, ne, ne. Ne, z uničitvijo zun, zun, tudi zagine, ne? Z uničitvijo tudi zvonimo, z ne? Je, no, na, pa, ono, ali, ali ljubezen si definira, ali on kraj uh, stvari, kot so pozitivno in negativno? Svaka ne. stvar se definira, ako je razumil. No, le... Svaka stvar ima definicijo če razumiješ, ne razumiješ, ni je na nima. Na tvojo vprašanje bi tako odgovorili, da če bi jo definiril pozitivno ali negativno, ne, jaz bi lahko rekel, ne, Da Dokler pač je znotraj polja ljubezni pač nekaj vzpostavljeno, kot kot, kot, kot realizacija pogojev ene, enega tega zvajanja. In dokler pač ni določenega zvajanja, je pač ljubezen nekaj najlepšega. Pač. Neki pač, kjer dobivam to, kar je bolj jaz, jaz Oziroma, s čemer jaz sam sploh dobivam smisel svoje eksistence konc koncev. Je to nekaj, ne samo pozitivno ali negativno, ampak edini smisel sploh, naprimer. Ne. Edino, edino, kar sploh obeleža smisel totalitete sveta, ne. Ampak ne bom pa trdil, da je pa ljubezen neki zdravga, da, da, da, da je neki da na vseh možnih duhovnih in naravnih nivojih, ne. Zdaj tega, ker pač samo to, kar sem pa vzpostavil kot neki eno bojno polje pa to, mreku da pač čeprav je pozitivna, čeprav je pozitivna v najbolj v eminentnem smislu, ne? Na za ta taj način, da ko je, vzpostavlja smislo, vzpostavlja vse pogoje možnosti, pozitivnosti a negativnosti, jo je pa tudi na podlagi tega, kar pa ljubezen realizira, Možno čist iz stališča ene določene zunanjosti, naprimer iz stališča enega razočaranca ljubezni, ali pa iz stališča enega zdravnika, ki, naprimer, ki se mu gre samo to da organizem, na katerega se ljubezen konc koncev, ki ga ljubezen za posede. Če govori samo iz stališča tega organizma, organizma nekega razočaranca ljubezni, ali pa nekoga že, lahko da je pač za, za ta določen organizem ljubezni nekih totalno škodljivga, naprimer, vemo, kakšne vereterijanske, pač Ljubezen, ne? Pač ne vem, pač ljudje se ubijajo, si režejo žile, skačejo iz mostov, krhu lže, Ampak bi še pa, ali, vedno... to pač, vprašaj, to, ali to pročeva za ljubezen, ali, ali ljubezen samo en dodatek na že obsteč, Pač ne režeš vsi žile, mm, mm. ne je za žile, ne po ne. Ja, ja. Od so, ne. Visno, bolj, mm. od v bistvu, odgovor na tvoje vprašanje, nek način bi, bi mogel biti, se mi zdi, Strogo rečeno, da ljubezen pač je samo, možno definirati samo kot nekaj pozitivnjega. Ne? Zdaj, ki se mi da čim govorimo iz stališča pač nekoga, ki ljubezen gleda na zunajni način, ne? Je, že ne moramo znanstveno, relevantno sploh vrednotiti. Zdaj, da pač nekaj ne, ne, ne te razočarence ljubezni, ali pa eni, ki ne vejo nič ljubezni, ali pa ki so naprimer samo nekaj brali ali slišali o njej, ne? Karkoli oni že reče, če je če eh ljubezen to ni zame, jaz se ne bom me zaljubil, že ne govori iz pozicije, ki je edina možna, naprimer, sploh za odpostavitev resničnega govora o ljubezni. Ne? In samo iz, poz, iz pozicije tega znotraj um, subjekta, ki je edini omogoča um, pozitivni govor o ljubezni, spravo znanstveni govor o ljubezni, je pa ljubezen to, kar sploh definira smisel cevega njegovega sveta. Ne? In zaradi tega iz zunanje pozicije je kjerakoli kvalifikacija ljubezni, pozitivna ali negativna, nerelevantna ali neznanstvena, iznotranje pozicije je pa možno sam ljubezen kot nekaj skrano pozitivenga, nekaj nadpozitivenga. Kako definicije ljubezni, a, a, a, a, a ta definicija ljubezni zadeva se v ljudi, ali Ne, li to je, pa ta definicija... ...sko sem prav <laughs> Ne, just ne. Tukaj bi rekel, pač definicija ljubezni, jaz nisem govoril niti o vzajemni ljubezni. Jaz sem govoril samo o, li to pač, iz tega, iz pogodov, ko sem jih jaz postavil, je vzajemna ljubezen nekaj, ena izpeljana kategorija. Tukaj pač treba dodati še ene določene pogoje, primer da bomo lahko zdaj te minimalne operacije, se pravi, odnose s objekta do objekta, pač dobil neki, če mor bi lahko rekel, vzajemna ljubezen. Ampak v sem pa rekel, da Subjekt ljubezni, konč koncev, ni človek, če bi tu hiloh rekel, ki je zaljubljen, ampak zaljubljenc, ki je lahko tudi človek. Ne? Se pravi, šele, šele iz zaljubljenosti je možno sploh govoriti o ljubezni in vedeti karkoli o ljubezni. Ne? In tega je pač, če imamo v človeka, ki je avtomatsko možno že, ki, ki je avtomatsko lahko ljubi ali pa ne ljubi, to ni ta prav subjekt ljubezni, se pravi, subjekt vedenja o ljubezni. Ne? Malo pa mi, če imamo mi pa zaradi, za moje pojme tudi i ti, komod zaljubljen, ne, in jaz temu nimam na nobeni ravni tukaj kaj oporekati, ne. Sprav, ta, ki je zaljubljen, je v bistvu lahko, mora biti vedno pred samo kot, kot, ja, to je lahko rečem pač apriorno, definicija zavesti, ne, znači mora biti definiran kot zavestno bitje, ne, zaradi tega, ki je zavest pač definira, da je to, da ima pač znotraj sebe odnos do zunanjosti, ne, pač to je ravno zavest, ne, ne, kar je najbolj neutralnost, ki je ravno stik z In šele ta pač minimalna dispozicija omogoča pač to strukturo ljubezni, ki sem rekel, da neki lahko čutaš, neki zunanjega lahko, lahko čutaš kot notranjega. Pač, minimalni pogoj za zaljubljenca, da dobimo, dobimo zaljubljenca je to pač, da je zavestno biti, Um, imeli zvon, če imeli zgodbo, ja? Ja, ljubej, no. to... Ja, ja, ljubeč, ja ne, za ljubeče. nas da je. ...diferenč tega znanstvenega diskurja, ki med in tega To je zdaj, veš, kaj... to je eno isto. Tukaj se je eno isto, ja. Aha. Mhm. oboje, kakor se pa škada, do alkohola, pa, pa tako stvari, ne, ja. Kaj pa, kaj pa se zgodi, če ti postane jaz in jaz drugi ti? Viš, <laughs> kaj hoči? Sekres, sekres. Se, se. <laughs> da, ljubečji sebej ima želje po tijo. Hkrati pa lahko ti ima želje po ljubečem sebej potrve razo, ne? Ja, to je pa je to, pa to, kaj, je to tukaj, je razrečan ljubezen, ne? Torej ni več poslanja potreba... No ne, nei, bo, ne, ne, ne, je, je tukaj ne. Tukaj <sutira> je, tukaj Ni potrebe da je, ni osvajanje aktivnega, ne. Kjer, primar, če imaš, to, to se upisuje, ne. Se pravi, neki ta ti po, po jazu, ki je za negativen. To je, to je se pogoda sreče To je to, je no no, je ne. je Mis se rekel, da gre za to, da, da želi jaz, da se ti v jazu, ne? Ja. da gre za to požiranje. Uh -huh. Prviš to implicira, da je relacija v ljubezni enosmerna. Zdaj si začel poviziti car vzajemni ljubezni. Jaz sem li to očeliš. Ču... Počevaš požiranje, ne? potem da očitno ljubezenska relacija, relacija od A je do B. Ja. nekaj se dogaja z jazom glede na ti in ta ti se nekako utaplja in izgublja v jazu, ne. In, ja. ali zdaj, če imaš pa boj, kaj imaš po tem, boj stransko, simultanno požiranje, ne. Ja, ja, bojno, ja. Mislim, <laughs> <laughs> mislim potem, ti si govoril, pa, ti si govoril o samoukinjenju ljubezni, ne. Zdaj govoriš o srečnju ljubezni, mislim, pa kako je to dobro, se bo pravi, tako, ne, pač ljubezen kot srečna ljubezen je, dokaj ima to samo samoukinjenje še pogojev nečesa za ukinti. Dovisno, to je definicija vse rečne ljubezni. Je dogajanje ukinjanja ki traja samo je nekaj še za ukinj. Tako je pa vse ukinjeno, pa nimeš pogojev za ljubezni. In je znanstvena analiza, analiza traja za čast, dokrljeh traja ukinjanje. analiza, ne, tukaj pa to. Tukaj pa zdaj stvar v temu. Znanstvena analiza je omogočena, če mi vzpostavimo te pogoje. Ne? Ampak realnost predmeta znanstvene analize Je pa dejansko res, dokler so, dokler trajajo okilje, ne. Realnost objekta, pa še na katerega, na katerega aplikacija to, ki je brez aplikacije na objekt, samo teorija, ne. V nekaj trenutku prednje znanstvene analize, da ti pa objevki obvezni doseže to samo okimitev. Še, še je kaj. To je mesto malo ne. drastično za znanstveno analizo, da raziskuje nekaj, kar se samo okimilo, ne. Ne, ne, jaz nisem nekaj, da se to dogajajo v znaestveni analizi. Kaj, ne, tam, nisem postavil to, da se to ukinjanje dogaja v znanstveni analizi, ne? Ne, nisem nekaj, ampak to, kaj je predme znanstvene analize, uh -huh. ta ljubezen, ja. ljubezen, je že, ljubezen kot predmet, končno bi samo ukinitev. Tako je, ki se poskušajo približati ljubezni, je ne dosežujo zato, ker se je to, kaj želi dosežiti, že ukinula. To je tako kot, ne vem, prošajst na lok nesu, ki jo pa čiščejo, Tako dolgo samo zato, ker je niko bilo to. <laughs> ne, ne, ne razumem najboljši tega vprašanja, ne. Ker pač, jaz sem še enkrat, pač to razstaviti, ne. Pač, jaz sem rekel, da pač ljubezen traja dokler traja to samo samovkinjanje. Zdaj pa ne razumem, kakšno vezem me to samovkinjanje značenih priževanja in vse, nekaj, znači, pač ljubezen. Ja. ljubezen ja, Značenost, ne? ne, če je predmet te znanosti ljubezen in če je ta predmet v eni točki vkine, In da več ni, ne? Vejo, ampak samo ta ukinitev nima, nima veze z narcino Ne, ta ukinitev subjektov. Se, ki da, da, je ja. ne, da več ima. Se, se, ima. Če, če se, če se baviš stvarjo, ne baviš se za da, da imaš to plaja šteta neko Da daš rezultat. Če pa rezultate ni, potem napislamo samo v prazni. Božemo konca tega samo Da daj se da je konec. Če Ko nisi slo... zaljubljen, toljno, reko, <laughs> Takrat, več zaljubljen, ne <laughs> Ne, le, skvarjajte na to, ko si naprimer te rekel, nekaj, z nej način, če ni ima ne, kako, a, a res nima znanstvena analiza nič veze z okrenitvijo ljubezni. Tukaj bi se mi to zdaj rešen, da znanstvena analiza tega tija, ne, če je uspešna, se more pač skladati s pogojem v ljubezni, ravno zaradi tega znanstvena analiza, pač, tija ne, je ravno zvajanje tija na ne Samo razumevanje ne, je na tudi neko že požiranje. Ne. Se pravi, v tem specifičnem kontekstu je res, da sama znanstvena analiza tija pač um, pride do oknitve ljubezni. Ne. Samo tukaj pa še vedno ni nobene povezave med s tem, da sama znanstvena analiza ljubezni privede do okinitve svojega objekta. Ne. Tukaj pa, to pa z ničem, od sem rekel, pač ni postavljeno. Ne. Se e. rečer, če greš pač in poskušajaš, ne vem analizirati jetija, ne, predpostaviš, da, ne, mm. jetija obstaja, napad so, gotoviš, da ni, ne, gotoviš, da znač, analizat, da analiza bila za malo, ker predmeta, ne, tvoje priskarbe, prosto ni, ne. Ačeš, da bi jo še skrat po šar ne? So... Ljubezni, ljubezni nema razviniti. Ne, da sem ravno rekel, ne, da je edina možnost toh, s toh o ljubezni, kjer imamo identiteto ljubečega s tem, ki, ki je hradi, lahko rekel, minimalni, sistematski pogoj, sistematizacije ljubezni, ne. Sprav, ne moramo govoriti v bistvu o ljubezi, ne moramo govoriti vkrat, ki je, je na nek način, če lahko je ali pa ni, na nek način pa ni pogoj možnosti za ljubezen. Sprav, radimo neko gotovost v ljubezni, ne. Sprav, nek, neko gotovost, neko prepričanje, neko izjavo, neko, ja, ne, neko čisto subjektivno gotovost, potem tem, da ljubezen je kot pogoj sploh, bi rekel, znajučena sistematizacija. Se pravi, da tukaj na nek način znajučena sistematizacija se ne more niti začeti, dokler je ljubezen ni už postavljal kot nestodbitni objekt. To je v terijano. Ti greš in organiziraš odpravo, da bi našo jetje na, postavljena, pred postavljena, da jetje res obstaja. Ne, ne, ampak jaz sem ravno rekel, ne, da, da ljubezen nikoli ne obstaja na način jetja. Ljubezen nikoli ne obstaja na način jetja. Zdra tega sem... Ne na način jetija, ne. Zaratega sem... Zdra tega sem... Zaratega sem E ehm um, zaradi tega sem eliminiral prve tri možne, pač poskuse znanstvenega znanja za celo obežje, fizike, kemije pa biologije, tega, ker da je celo na način objektivnosti same, to ne more biti darilo. Zreti da tukaj žira ravno, vrejmo, če mi iščemo jedja, vemo, kaj iščemo, pač təmega kosmatinca, ki živi na snegu, kaj je, ne? ni nikoli če če pa je. Ne vem ja, ja, ja, ja, pa, kaj to je. To je ja, to je bolj samo prostor, ne? Prvo je to, ne. ali iščemo, naprimer, mesike, naprimer, vemo, kaj je, drugo, na drugi strani pa iščemo, pa, strah, tako štega si... nogavička. Ja, ok, govorimo ja. malo počo. Recimo, ti se govorijo o te ljubezni. Ljubez je neko psihološko stanje. Čim se zdaj, recimo, znanstveno raziskovanje z ljubeznjem, ne, uh, razlikuje od uh, raziskovanja, katerih drugega psihološkega stanja? Recimo, jeze, Vsega, vemo, da se včasih zurišajo, če se razumejo. Ne, no, ne, to je že predpostavljeno. Zakaj? Jaz nisem tukaj z nečim rekel, da je pač ljubezen določeno psihološko stanje. Tukaj jaz ne vidim nobene nujnosti, treba je to najprej dokazati, zakaj je ljubezni pač predikat drošnjega psihološkega stanja, Čakaj, znanost je znanost z predpostavkami, sveti ne bojo. Ja, no sam, jaz ja, ja. te... Prez tega ne bojo ni znanosti. Hm? Vem, sam jaz, pa ravno znamo, da ta ne je... Od jeze, od strahu, od ugode in tako dalje. Na isti način se ne borilo znajstvom približati nege ne iz inel bodijo gle drugi psihološki stanje. Če je z ves specifična za telesne? Um, A medčas enkrat pašč pokazalo, da ta znanost, ko se morajo pašč tukaj upelijo, ni znanost na način pač skorpik zarodosti, na primer, bi bilo, jaz sem tukaj pašč znanost znanost kot postsek raznice kot vno dogmatika ljubezni, bi boš pašč reči tukih kuker pašč znanost o ljubezni, ne? Dogmatika pašč ljubezni. In sva temu, da ravno pašč jaz sem probo tukaj ravno eliminirati vsako možno znanost, ki Ki za svojo, ne vem, ki, ki, ki, status, ki status svojih trditev opremi, samo s, um, s predikatom, rekel bi, reku, hipoteze. Ne? In ravno temu pač vedno streza znanost, ki začenja s pač, predpostavkami. In jaz sem pač ravno to, rekel bi, reku, dogmatiko ljubezni. Probu tem temeljen na čemu, kar vedno že pač se izogne pasti nekega, predpostav... nekega postavljena predpostavka. In čem pač, naprej bi jaz lahko rekel ljubezen je psihološko dejstvo, smo tukaj že znotraj ene dološene preženarnosti, ki sem jim ravno probil tukaj zaobiti. Ne, Le, paralelno, recimo, da govorimo o dogmatiki strahu, pa zdaj analiziramo fenomen strahu. V čem je zdaj razlika? Ljubezen, strah, čem? Opa, kar bo še rekel, poslušam se iz predpostavkam, pripostalek in že rekel, to, kar velja za eno, mora velja za drugo. V čem je razlika? Zakaj? Kot prvom, kot prvom, ne vem, prvom, najprej odgovor je to, pravši, ne, strafom se res pač, še nisem poskušal niti ukvarjati, ampak drugo pa ne vem, zakaj bi moglo biti to čisto avtomatsko že kar velja za ljubezen, velja za strah. Tega ne razumem, pravši te paralelje. Ne, recimo, tudi, da je to tudi prepostavljaka, ampak kako bi izpeljala? Bi lahko bi isto v bistvu doznojateko za strah, no. jezo? Je, treba še uprobat, ne? Popolnomenoto, popolnomenoto. Po, po no, potem, Po če občeti ima tako, Če je ja, ja. postopek, potem nismo smo te specifikacije ljubezni, ne. Potem to, kar te ima za ljubezen, vljaze vse to, kar smo zdaj rečeni, ne. Ne, ali tega. Ne. Ne. Zakaj bi mogli to, kar, kar vljaze za ljubezen, pa če bi na isti način možna bila dedukcija strahu, zakaj bi... Zastna metodologija bi bila isto to, kar ti to požiranje, to bi zbrodračeno, ne. vse, zakaj pa... Se kaj, kaj, kaj je tukaj narobe, pač se je znanstvena metodologija enaka, sej, a ne utemeljuje to pač kredibilnosti znanstvene teorije? Ne, ampak ti si začel, začel tem, ti si začel s tem, da se nekako treba te ljudezni vendar le trebilizati, ne, in pogledati, ne, mogoče je znanstvena vrednost v ljudezni. Ja. Meni se sti, da, da je ista težava, na tanko iste težava, tudi z vsemi ljudmi psihološkimi stanjami. To je, od toga me odlazno. Ja, jaz se lahko tukaj ne? rečem, da čist možno, to lahko rečem v bistvu. Z drugimi ni, ni, ni, psihološkimi stanji pač res dejansko nisem obadal, pa kot prvo je tukaj nisem obravljal kot psihološkega stanja, ne. Ampak sem ga obravljal kot pojem. No, besedno, kot, kot čisti pač pojem a, znotraj ene a priori izpelja, ne. Ne kot psihološko stanje, in to nilaj se lahko umot pač strinjal, oziroma lahko sam pač izrazum, vero, da ja, čisto možno bi bilo paš, ne, da, da, bi, da bi do marse česa prišli po marse kateri poti konc koncev ne, ampak nobenih gotovosti ali pa sigurnosti ali pa so a priorne priličitve pa tukaj paš ne. Videli, ne, kar nekako zgleda, da ta znanstveni diskurs, ne, obstaja v ljebezni, obstaja v psihologiji, na podoben način, kot obstaja znanstveni diskurs v vse druge psiholoških stajanje. Ja, to, s tem se poboljme srednje psihologija kot znanost, če pač imamo Ja, s tem se pa volno masteril, ne? ampak jaz pač, pač nisem uvedel znanosti kot psihologije ljubezni, ja, ne? ampak še enkrat kot znanost kot... Zdaj tega sem došli naslov resnica o ljubezni, ne teorijo ljubezni. Ne in sem poskusil skozi predavanje ravno pokazati, ne? da s teorijo ljubezni se pač tukaj ne zadovoljujem in pač hočem nekaj vzpostaviti kot dogmatiko. Ne? Pač to je res pač boljša beseda, ne? ampak jaz sem pač rekel pač resnica o ljubezni, pač ne teorijo ljubezni, ampak resnica. Ne? Nišnice, ki mora samo boh, Ste da, no, potovo, da, se pravi, da Ja, boh, ki je je ne je da je <laughs> Ja, da več. Potem se... Potem se zahvaljujemo za nove spoznanje v se z pa samo na